Dani, Dani, Dani, Dani, eny, hát nagyon szépen köszönöm ezt a kis effektet. Jó napot kívánok, kedves hallgatók. Hogy vannak ezen a kedves, Egy kellemes vasárnap délutánon, délután két óra van, ez itt az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, miklós Miklóssal, és hát már beszélgettünk többször arról, hogy egy kicsit kell, ki kellene bővíteni az Annó Budapestnek a tematikáját, tehát hogy ne csak helyszínek legyenek, hanem Más fontos dolgok is így az elmúlt 10-20-30-40-50 évből. És eh, arra gondoltam, ugye múlt héten, amikor beszélgettünk eh, Új Palotáról, és az egyik kedves hallgató szóba hozta az apró hogy valóban eh, itt van egy autó, amiből 23.316 darabot értékesítettek Magyarországon. Akkor, amikor még értékesítették ezt a gépjárművet, és eh, a történetet hozzá tartozik, hogy minap, mondom az egyik kollégámnak, Boros Andrisnak, Figyelj András, láttam mostanában valahol az apró zseccet? Igazából az volt a tervem, hogy oda megyek és lefényképezem vele magamat, és készítek egy jó előzetest a Klubrádió honlapjára, vagy a Facebookra, vagy, vagy a nem tudom, Instagramra, és akkor visszakérdezett az András, hogy, hogy mi az az a projekt? és akkor azt mondtam, hogy azt a mindenségét, akkor tényleg nincs más választás, kell egy olyan műsort, ami arról szól, hogy mi is az a zaprozsec, mert hogy, hogy állítólag összesen tíz darab létezik, ér és mozog ebben a városban, úgyhogy, de biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink jó részének volt ilyen autója. Én arra emlékszem, hogy szentesen a D épület mellett, ami egy katonai lakótelep volt a marx téren, egyszerűen két tiszt, Nek sikerült beszerezni a 70-es évek közepén egy ilyen járművet, mind a kettő egyforma színű volt, és akkor az egész a csodájára járt, hogy itt az új szovjet szuperautó, és szóval, hogyha önöknek vannak emlékeik, esetleg tárgy emlékeik vagy kalandjaik ezzel az autóval, akkor mindenféleképp hívják fel. A 24 06 95 3, illetve a 06 30 197 1449, lassan mondom, 197, 1448, közben vicceltem is, hiszen a két szám eltért egymástól. Tehát eh, 197, 1449, illetve 197, 1448. annak egyébként nagyon szépen köszönöm, aki megcsinálta az előzetest a, a Klubrádió honlapjára, honlapjára, alázatos narrátoruk egy usankában és egy klasszikus autós táskával próbál eh, eredeti dácsi de kis kiskutyának a fülét, zapruzséc hangot keresni a parkolóban, és aztán végül meg is találja. Elmondta er azt valaki, hogy már-már David lynch ez a kis film úgy, hogy köszönöm szépen Huannak. Önöknek pedig a figyelmet, és arra biztatom, hogy önöket, hogy hívják ezeket a számokat, és meséljék el, hogy egy, hogyan jutottak ehhez az autóhoz. Tényleg akkora gáz volt -e a szervizelése, mint amikor a gáz volt. Aztán majd elosztatunk néhány városi legendát a, a Zaprozsetszel kapcsolatban. Például azt, amit már a szervizkönyv első mondataként interpretáltam, adtam elő a, a videós előzetesbe, az nem igaz. De hát, keményen kopon a szó, az egy dolog, hogy Eszterházi Péter megírta a kis magyar pornográfiában, hogy, a, hogy milyen a trabant tulajdonsága, és hogy nem szabad, hogy az elhamarkodott lépésekre sarkaljon bennünket, de a Zalprozset szervizkönyvűben nem volt olyan, hogy ne szomorkodjon, hogy Zalprozsece van, hiszen nagyon sok embernek még ez sincsen. A vonal túlsó végén pedig már itt is van velünk. Sipos Tamás, az Alprozsecclub alapítója, tagja. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, bocsánat. Jó, jó, síny, jó napot kívánok, igen, itt vagyok. Jó napot kívánok. Ezt csak annak köszönhető, hogy időnként reggel is felbukkanok ebben a rádióban. Szóval pontosan foglaltam össze az Alprozsecc lényegét? Azt hiszem igen, tehát ez egy kicsit mellőzött típus volt még a szocializmus uh -huh. idején. Sokan, hát nem azt mondom, hogy befogott orral, de minden esetre kétségek között tekintettek rá, és ez nyilván abból akad, vagy fakad, hogy a, az autónak a, a gyártási technológiája, hát bizony hagyott kívánnivalott maga után, meg persze a szervizelés is. Uh -huh. Tehát a korrózióvédelemre nem ügyeltek a gyárban Néha elég trehány módon rakták össze, és az alkatrészellátás itthon és csapnivaló volt. A szervizek nem törődtek annyira a típussal, technológiai eljártat utasításokat nem tartották be, és ezért fogytak ezek az autók olyan, olyan vészes ütembe, és ezért is maradt olyan kevés belőle. Tehát valójában ez így, így igaz. El sem tudom képzelni, hogy milyen lett a Zaprosz a 965-ös Szíriája, amit Magyarországra nem engedtek be. Tehát a szocialista országhoz rendesen összetartottak, de hogy, hogy a Kermi azt mondta, hogy na, ne, ne szórakozzatok velünk, olasz pajtások, szovjet pajtások, ebből az auddubban nem szeretnénk vásárolni. Igen, ez érdekes kérdés, tehát ezt én is kutattam, ugyan a levéltárban nem akartam nyomára ennek az elutasító határozatnak. kézen közön annyit tudok, hogy állítólag a világítási rendszerével volt valami probléma, tehát nem a, nem a gépészeti, tehát nem a hajtáslánc vagy egyéb fék probléma, hanem, hanem egy, egy apró dolog, tehát a világítási uh -huh. rendszerével volt valami baj, de tehát látványosan Azért ez az autó, tehát a 965-ös sem volt sokkal, sokkal rosszabb, mint, mint a későbbi típusok, tehát lényeges különbség talán nem volt. És hol lehetnek ezek az autók? Tehát az, hogy én nem találtam a fővárosban, az egy dolog, de hogy, hogy valahol rejteznek még? Igen, de ezek védett garázsokban vannak, uh -huh. tehát rajongók és veterános sok tulajdonában vannak, és azért jóval több van annál, mint ami látszik. Mert ugye a uh -huh. tulajdonosok azért nagyon vigyáznak ezekre a, az autókra, de szerintem néhány száz darabnál az országban biztos, hogy nincs több belőle. Én azt tudom, hogy az önök klubjának is van egy-egy amit így közösen. Szereltek vagy szerelnek? Így, így van. Mivel azért felfelfelbukkannak nemzetközi zápor József találkozókon? Tehát maga, maga a klubautónk az még nincs olyan állapotban, hogy vele forgalomba kimehetnék, mert ugye rendszáma az nincsen, uh -huh. bár visszakilag én szerintem erre alkalmas lenne, de egyéb. Más autókkal valóban megjelenünk találkozókon, és valóban nemzetközi ezek már, hiszen a tavaly augusztusi találkozókon Németországból és Ukrajnából is voltak elég szép számmal e, tulajdonosok, illetve rajongók, és értemszen Ukrajnából döntően ez a kis 965-össel érkeztek. Én lancsatulajdonos vagyok, és hát ez azzal jár, hogy lemondtam arról a lehetőségről, hogy eljussak A-ból B-be, viszont van egy nagyon szép autóm. Az aprózsia, miért szereti az ember? Hát talán van, van bennünk egy kis csak azért is megmutatom mentalitás, hogy hogy ez épp, ahogy mondtam, egy lesajtált, lemézett autó volt, holott ezt maga, maga műszaki megoldások nem indokolták ezt a hozzáállást, és mi, mi igenis szeretnénk ezt bebizonyítani, hogy ez, ez valójában egy, egy jó autó, ami, ami mértatlanul hát rossz, rossz híre keretkezett. Tehát valójában szerintem ez munkál többekben, meg, meg a formája is. Hát ugye esztétikáról nem sokáig vitázni, de én szerintem Igen. elég ez. jól eltalált format ennek van a, a 66, 68 és 68 M-ös, mondjuk annak talán kevésbé. Igen, de ha jól, ha jól emlékszem, akkor ezt Moszkvától 2000 kilométerre gyártották. Moszkvából nézve meglehetősen jó formájú kis autó ez. Igen, igen. Tehát nem véletlen, hiszen a, a karosszéria tervei azok elsősorban nyugat-európai mintákon alapszanak. Elég megnézni csak az NSU típusait, illetve az angol Hillman Imp-nek a karosszériáját, és már is felfedezzük a rokonságot. Tehát szerintem a szovjetunióban nem kellett ugye messzire menni ahhoz, hogy a forma tervező mérnökök inspirációt kapjanak -e ezektől, a, ezektől a típusoktól. Azt olvastam, nagyon sok cikket kaptam Kardos József től az Andor Budapest -től sajtófigyelőjétől, hogy nagyon sok panasz volt a magas fogyasztásra, de aztán elolvastam az szaklapban valamelyik hozzáértő szervizelő véleményét, aki azt mondta, hogy nem az autóval van a baj, hanem a vezetési stílussal, tehát hogy túlságosan is pörgetik az autót és nem kapcsolnak fel időben. Egyáltalán hány volt a zápor sebességes volt, tehát uh -huh. még a 965-ös is négy sebességes volt, de a 66-os, 68-asok is négy sebességesek és a fogyasztása, tehát a, a mai. Tehát ugye márkatársaktól szoktam ezt gyakran kérdezni, 7-8 liter között van 100 kilométeren, hát persze mi azért úgymond nem taposjuk ki a belét ezeknek az autóknak, hiszen ezek védett, szeretett, kedvencek, de amúgy jókarban tartott gyújtásrendszer, karburátor mellett a 7-8 liter az, az teljesen reális. Az voltam, az oka, hogy ez ugye egy léghűtéses V-motorral ellátott szerkezet volt, mert a boxermotoroknak nagyon nehéz a szerelése, és emiatt igen. döntöttek úgy az orosz mérnökök, lehet is tudni, hogy, hogy ki volt az, aki kifejlesztette ezt az autót, hogy, hogy V-motoros legyen. Mennyire nehéz alkatrész szerezni, lehet egyáltalán szervizelni mondjuk 2019-ben egy zaprojezet? Pontosan ez, ez a baj, tehát ahogy a veteránus közösségekben eh, itt is ez, ez hangsúlyozottan eh, előjön, de még az, az úgymond eh, ismertebb eh, autótípusok, tehát nyugat-európai, mm. ahol internetről bármit lehet rendelni, na most eh, az a ez, ez nincs így. Tehát eh, vannak ukrán kapcsolataink, eh, akik eh, úgymond magánúton eh, tudnak nekünk segíteni. Tehát Ukrajnában még azért sok mindent lehet kapni, és onnan... onnan onnan ö, lehet új alkatrészeket ö, beszerezni, de, de ott is vannak már ellátási nehézségek. Tehát a, a fék ö, alkatrészekkel most, most különösen gondban vagyunk, de azért mindig valahogy, valahogy sikerül ö, megoldást találni. Mikor szűnt meg ennek az autónak a gyártása? 94-ben szűnt meg. Uh -huh. 94 volt az utolsó év. Az a 23.316 értékesített darab, amit Magyarországon eladtak. Nem tudom, nem ismerem pontosan az arányokat, hogy az mondjuk a magyar gépkocsi, gépkocsi parknak hány százalékát fedte le. Tehát magyarul nagyon sok kevés, autó volt, vagy kevés, kevés volt ebből? Kevés volt. Kevés volt, uh -huh. kevés volt. tehát a, a szocialist autóértékesítés, tehát a Merkur uh, kínálatában uh, ez nagyon-nagyon csekély uh, számban uh, szerepelt. Tehát uh, a, a trabantokhoz, a ladákhoz, uh, kispolskik, vagy uh -huh. valbudvoskodákhoz képest ez elenyésző volt. Tehát, uh, és főleg az értékesítés vége fele csökkent, tehát gondolom az autó népszerűségét lát. Nem, nem tudtak annyit értékesíteni, mint amit szerettek volna, pedig ilyen komolyabb tervek voltak a, a Merkurnál még a 70-es évek elején, és kezdetben még, még magas is volt, a, hát relatív magas volt az eladó darabszám, de később később csökkent, amikor a rossz híre elterjedt az autónak. Értem. Hol lehet most zaprosjetet látni, vagy hova kell menni az embernek, hogy belefusson egy ilyen autóba? nagyon nehéz, mert tehát elsősorban ami találkozóinkon lehet velünk nagy számban találkozni, de amúgy vannak tagjaink, akik itt ott megjelennek vele, tehát van is egy honlapunk, az a zaprojects.com, ahol időről időre ott az eseményekről azért azért híthadunk tehát vannak ott videók is, a YouTube csatornák is, tehát ezeken a helyeken azért, azért lehet látni, és aki kapcsolatba szeretne kerülni velünk, vagy az autóról kérdezni, az, az ezeken a, ezeken a csatortákon nyilván megteheti, de, de úgy véletlenszerűen felbukkanni nem. nem. Tehát nem az, hogy leteszi valaki a kempingszéket az út felé és addig figyel, amíg. Tehát ez, ez, ez szinte reménytelen. Akkor nem fog látni. Pontosítsuk a dolgot. Zaporozsec vagy zaprozsec? Na most ugye olyan autó valójában nincs, hogy Zaporozs ez, tehát ez csak a népi neve az uh -huh. autónak. Tehát ez, ez egy ZAZ-típus, tehát mindegyiknek. Ez az a neve. Zaz, Zaz 966? Ez az 966, ez az 968, és uh -huh. a gyári táblán is ez, hogy Zaporozs, ez idézőjelben van éve, Tehát ezt csak ugye az gyártották a kommunár gyárban, Igen, a traktorgyár. és, és, és az, azért nevezték el ezt az Aporozsznek, hogy az ugye autó, de, de valójában ez egy zaz mindegyik az, tehát ez, ez, ez, az autón nincs is kiírva az, hogy zaporoz, zaporozsec, nincs is kiírva, csak az tehát mind, mindig ez van ki. És akkor nem két ó van benne, tehát ahogy én rosszul mondtam, zaporozsec, hanem zap Nem, nem ó is van benne. Igen, egy, igen, de nem kettő, nem zaporozsec, hanem zaprozsec én inkább, inkább a két ós igen. változatot támogatnám, igen, tehát bár most nincs előttem a ciril szöveg, de de, de Zaprozsia uh -huh. maga a város. Zaprozzi. Nagyon szépen köszönöm Sipos Eftamásnak a Zapros klub alapítójának, hogy rendelkezésünkre állt. Biztatom, hogy tartson velünk az elkövetkezendő két órában, nyilván rengeteg élmény, rengeteg adat fog kiderülni még ebben az autóval a kapcsolatban, legalábbis is ebben reménykedem. Viszont hallásra! Nagyon szívesen, viszont 24-06-95-3, illetve 06-30-197-14-49, és 06-30-197-14-48. Ezeken a telefonszámokon lehet utolérni az Annó Budapest, Annó Zaprozsetsz szerkesztőségét, és ha egy hallgató feltárcsázza ezt a számot, és hallja a telefonban a rádió hangját, akkor sejtheti, hogy hamarosan ő fog adásba kerülni. SMS-t is írhatnak a hallgatók, a 06303030953-ra, e, írt is már az egyik hallgató, Miklós, Rob Robi per Miklós, oké. Okay. Kollégámnak volt egy ilyen autója, Zápor Jóskának hívta, e, kihüldetésre mentünk vele néha, ő nagyon büszke volt arra, hogy milyen strapi, strapabíró, a hangja, mint egy traktori, a hátsó a hely nagyon szűk, Télidőben valami borzalmas fűtése volt, írtak lára. Azt hiszem, nagyon sok autóban ültem életemben, de zapparos ecben attól félek, hogy soha. Haló! Jó napot kívánok! Tessék beszélni! Haló! Ön van. Ön van, ön tetszik lenni, Úgyhogy vagy megszólal, vagy bajban. Halló, halló, halló. Igen, oh, igen, igen. bocsi, bocsi, bocsi, jó, jó, jó. voltam a vonaltól, aztán most esetleg a hogy én vagyok a vonalban. Papírtantusz lesz az. Zoltán vagyok. Ó, oh, kalandok ezer éve a vannak családban volt három darab zaporozsát. A mindenségét. Úgy Márka már a kezdte a dolgot egy 966-ossal, én megfolytattam két darab 968-ossal. De miért? Ó, nagyon érdekes. Egy, mikor édesapámnak meglett az abszia, akkor még tök mindegy volt, hogy milyen autó jön az embernek, csak forgat lehetett a suszkúcsot, hogy a videón is rajta van, különben tökre ez volt a buli az egész, de az, hogy négy, nem öt kerekű ember legyen, négyen gurulok, egyet meg tekergetek. Ez, ez nagyon buli volt. Hát lényegében azt a kocsit, azt megette a rosda. Uh -huh. Aztán miből kifejezett, nekem is meglett már 80 va jogosítványom autóra, akkor nézegettünk autót, hogy mi a túrót tudjunk venni. Na most annyira olcsók voltak ezek a kocsik, és akkoriban még a magyar néphartsagyek tisztjei nagyon kedvezményesen juthattak autóhoz, és ott juthattak nekik ilyen zapsikat. Igen, lehet, hogy ezért a honvédségi lakótelepen is, amit idéztem történetet, ennek volt köszönhető, hogy hirtelen így felbukkant két ilyen verda. És a sztori az egész, hogy már akkor bevezették ezt a... Három év után lehetett csak eladni a kocsikat, uh -huh. és akkor a legesleges, legesleges autó, egy Zapor, ez volt ilyen katonatisztől megvásároló, három évesen 12 ezer kilométer volt benne, és hófehér volt az autó, Jó, most vicces, de piros ülésekkel. <gül> Ajcsak <Annyira gül> boldog <gül> voltam, hát most az most nagyon van, jól, jól nézetet ki hát hát a az... van egy autója, vagy szakmunkás, ugye autókkal foglalkozó ember lettem a végén. Boldog voltam, hát egy fiatal 20 éves gyereknek már van. Csak a nelején lenéztek, hogy Zapin van, aztán rájöttek azt, hogy milyen jó, hogyha beleülnek. Igen, valaki egy a Budapest régi meg. képeken Facebook csoportra kitett egy képet, egy fiatal ember fürdőnadrágban áll egy Záporzsácz az mellett azt elfelejtettem megkérdezni, hogy miért hívták Koszigén bosszújának, de majd nyilván ez is ki fog derülni az elkövetkező Hát, figyelj ide! Úgy kellett vele foglalkozni, mint motorbiciklivel lényegében, hogy minden hétvége előtt, mert hétvégén használtam az ember, aki egy kicsit átnézte, nem úgy, hogy kinyitottam a két ajtót és átnéztem rajta, hanem ugye ő ablakokat, a én égőt, mert ténylegesen problémás volt az elektromos rendszere, generátort az két évente kellett cserélni benne, Szóval, de Két jó dolog volt benne, de az nagyon nagy. Ha, ha van kocsid, lesz csajod, ez egyébként hát a, a ez képfelirata. A, a másik, meg, hogy eztre jó fűtés volt benne. Uh -huh. Nagyon jó, csak sokan nem tudták a csízióját. És mi volt hogy az? Megcsinálni? Benzinkája és a üveg, bimetál, üvege rudat kellett betenni a kapcsoló és nem résrudat. Abban a pillanatban volt valami is egy nagyon aranyos történet. Hát ez még a nyolcvás évek közepe, nagy hóesés és mindenki köszörülj az autóval. Én kiszaladok a lakásból, mackóba az apsihoz, bekapcsolva a fűtést, és visszaszaladok. Többiek így néztek rám, akik úgy kapargatták egyet a kocsival, hogy tehát Na most eltelt három perc, öt perc, így, hat perc, tíz perc, a kocsi szépen fölfütötte magát, a kocsiról leolvadt a jég, leolvadt a hó, és aztán szépen lejöttem a nem járó motorú kocsiba, ami pöcre beindult, uh -huh. és olyan meleg volt benne, hogy túlóba lehetett vezetni, míg a többiek, mint az összes többi keleten. Mindenki usankában, nagykabárban és zében. Úgy van, de szuper kocsi volt, ja meg a másik, hogy nem akarták ellopni. És mennyibe került? Ah, ó, ez is egy nagyon érdekes. Amit meséltem, ez a mennyi mély, ez összesen 32.000 forint volt 1980-ban, 12.000 kilométerrel is friss vizsgálva. Uh, biztos vannak olyan hallgatók, akik akkor még nem éltek, és nem tudják, hogy, hogy, hogy mit, mennyire lehetett kapni, de mennyire volt ez nagy pénz, ez a 32 ropi? Hát, esékkével figyelni, mondjuk... <hums> Hmm, hát lényegében egy ilyen férfi valat lehetett ezt esetben. Igen. Ezt a pénzt. Hát akkor ez az okay. tök jó. És kellett várni az a proszccsra. Hát hogyha újonan akar szaván valaki, akkor szinte semmit. Igen. Tehát miközben az minden van, autóra 4 évet, évet kellett adó, várni. Adó? Miközben minden autóra 4 évet kellett várni. 2-3-4-5 évet. Így van. Így van. Addig a... szinte semmit. Hmm. Erre szinte semmit nem kellett várni, mert annyira nem volt rá igény, ha szabad ilyen érdekeset mondanom. Tényleg a apámnak a 966 os az nagyon érdekes volt, azon még irányelző kapcsolatban volt, csak a műszer volt, hát én egy három állású és még rára látni hogy fordulni akartam vele. És akkor még ténylegesen esemben nagy szám volt, aztán úgy lecsengett. Ez Budapesten is csak egyetlen egy helyen lehetett alkatrészt venni hozzá, de fél érekért voltak az alkatrészek. Sőt, ma később, a 968 emberről, amiről beszélt a uh -huh. klubvezető úr, azonban már zsiguli alkatrészek is voltak, uh -huh. úgyhogy azért voltak olcsók. Köszönöm szépen, hogy ezt elmesélted, de nyilván jönnek még a többiek is nem, és mesélnek. Viszont a szervusz! Na, nem szervuszok! 24.06953, illetve 0630 197.1449, illetve 197.1448, anyám azt írta nekem SMS-be, hogy nekünk is volt Zaprosetsunk, ami két dolgot feltételez: egy, hogy rossz a memóriám, kettő, hogy nem volt. A budapesti képeken Facebook csoporton azért azt is megjegyezték, hogy annyira durván lopták le az NSU Prince négyet kívülről, hogy szinte nem lehetett megkülönböztetni őket. Motorikusan viszont igen kevéssé sikerült a lopás, bárha sikerült, az se lett volna nagy szám, mert az NSU Prince is egy nagy rakás. Nyilván arra gondol a, a hallgató, hogy fekália volt. Ma a kínaiak, akik úgy szintén nem írtak alá semmiféle copyright egyezményt kicsit ügyesebben lopnak. Haló jó napot kívánok! Haló, jó napot kívánok! Készsókom, hallgatom! É, Ila Eszter vagyok. Én, az aprózseszünk nekünk 1970-ben volt, úgyhogy nem tudom, hogy mennyit kellett felávárni nekünk, uh -huh. Skodára volt a férjemmel kiutalásunk, és még lett volna hátra négy év, de közbe jött a gyerek, úgyhogy átvettük az aposomtól a vadonatúj aprózseszet. 65 6521 <gül> Én arra emlékszem, hogy többet feküdt a férjem alatt és szereltem, mint amennyit benne ültünk. Olyan hangja volt, hogy amikor a gyerekkel, a csecsemővel beültünk, a kocsiba ők perc múlva elaludt. <tos> Tényleg? Úgyhogy fűtésről annyit, hogy egyszer elmentünk uh, Miskolcra, és hazafelé, december volt, hazafelé végig nem volt fűtés. Úgyhogy... Hát egy olyan 7-8 évig meg volt az autó, aztán utána nyomát vesztette, mert elváltunk, nem uh -huh. tudom, hogy utána meddig, és... Meddig, Med -meddig szerelte még? ...még és hova került, uh -huh. de... Meg, és nem volt vele szerencsénk, mert átvettük az aposomtól, mit tudom én, össze, októberben, és december második, decemberben karácsony másnapján a Rudas Földön este belénkért egy moszkvicsúcs, hogy totálkáros lett, uh -huh. és hiába jutottunk előbb autóhoz, ugye a kiutalást elcserélve, hát nem volt autó körülbelül fél évig, mert nem tudták, ez nem volt hozzá, Miért nem tudták? Sokáig csinálták, nagyon sokáig. Igen, az kiderül tudom, ebből az összes szakirodalomból, amit. Nem értek amit... hozzá, csak itt uh -huh. mindenki dicsérte. Hát én dicsérni tudom az orosz rakéta, volt, meg a szaratófűtő mert ez tényleg a végtelenségig. De szerintem még most is működne, ha valakinek megvan. Hát akinek megvan, azt az, az hát, szerintem használja hát, is. Igen. Úgyhogy meg lehetett izé, hallani, amikor már jön, nem tudom én, egy kilométerről olyan hangja volt. Hát ez a finom, finom szuború hangzás. Melyik igen, volt igen. a legnagyobb távolság, hát, amit megtettek vele? És, hát egész különleges volt. Hát egy pár sorot hagyott minket, uh -huh. úgyhogy mentünk tovább gyalog. Pedig vadonatúj volt. Uh -hát, mi volt a legnagyobb? 70-ben. Hát azért nem, nem volt olyan nagyon sok embernek autója. Uh -huh. Az évet a Skodára. Én csak ennyit szerettem volna. Egy szépen, kérdésre mondaná. tud válaszolni? Tesszük? Egy kérdésre válaszolna? Igen, igen. Hogy melyik volt a legnagyobb távolság, amit megtettek ezzel az autóval? Hát elmentünk vele Erdélybe például. Na. De azért ott is volt probléma, mert... Hát jó, hát a probléma e, az, az szem, mindig van. Ott, Erdélyben meg különösen. Hát ott voltunk három napot, nem volt betervezve, mm -hmm. nem tudtunk indulni. valami valami nem működött benne. Értem. Aztán sikerült megcsinálni, de meg gondolkodtunk, hogy mivel fogunk tovább menni. Hát az időnként felmerül. Köszönöm szépen. Kérem szépen. Kész sokam. Hallás. azt írja Erzsi SMS-ben, hogy a gyermekeim farzsebes autónak hívták, valóban, hiszen ilyen nagyon furcsa fülei voltak az projektnek. Egy barátunknak volt egy ilyen autója, egy másik hallgató SMS-ben, a négy éves fiam messziről meghallotta a jellegzetes hangját. Kérdésemre, hogy honnan tudja válaszolta, és hogy hát nem hallod a hangjáról. Igen, valóban ez volt. Illetve hát még egy történet a Budapest régi képeken Facebook csoportról volt, aki azt írta rá, nem vagyok hülye, lottón nyertem. Illetve hát volt egy vicces. Megjegyzés, árokparton akar hálni, zaprozsetszel kell járni. Azért volt két kipú a zapinak, mert ha elromlott, egy-egy seprűnyelet kellett beletolni, és már is talicskaként működött. Ezen még a Dani is nevetett. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Csizmód, a Ferenc vagyok! Üdvözlöm, Ferenc! Én eléggé kötöttem hozzá, mert 70-től 71-től Szentendőjén adták ki ezeket az alatókat, kizárólag ott mint szervíz vezetőként működtem, utána meg mint vizsgabiztos vizsgáztattam őket. Na. No. Tehát elég sok nem táltak ezen a... mert ott dolgoztam ki szenteni, és kizárólag csak ott adták ki őket. Halló? I igen, hallgatom, tehát Szentennél adták ki őket. Igen, igen. És Miért? Hát, mert a nagy Merkur telepen nem akartok ott vele foglalkozni, mert elég szervizigényes volt. Uh -huh. Tehát olyan vastagon be volt a kemve ilyen, ilyen védőanyaggal, hogy lemosni, hát az egy kínszenvedés volt, és hát mindenütt vastagon zsíros, be volt zsírozva, az ajtós a kezdve a jó világon minden. Uh -huh. Tehát eh, elég szervizigényes volt, és ugye ott a, a Merkur telepeken ott ez erre nem lett volna idő és azért kiadták a szentendrei Városgárdelkozási Váralatnak. Az, de, be, az derült ki a régi cikkekből, amiket olvastam, hogy fél évig gyakorlatilag nem volt magyar nyelvű használati utasítás ehhez az autóhoz. Hát nem, az, az előfordult, persze, persze, persze. Tehát azért mondom, hogy, hogy én ott két évig foglalkoztam, velük először, mint szervizető, utána pedig, mint uh -huh. visszaki biztos, én vizsgáztottam. Hát sajnos sokszor előfordult, hogy a kuplunk főragadt, és hiába nyomták be a kuplungot, sebességben volt, nem tudtak megállni, úgy tűrtük ott össze az autókat egyiket a másik jó, után, usta. hogy ihaj. A kuplungtárcsa főregadt a lentkerékre, és egyszerűen hiába nyomták be a kuplungot, az autó ment tovább. Tehát hát. én, ilyenek, ilyenek előfordultak. Hát a, a, mellett az arókat is mi forgalmaztuk, uh -huh. azt a román csodát, Igen. ami a másik volt, és nem koszigén utolsó bosszúja, hanem hálén utolsó bosszújának hívták, Aha. és állítólag ezt egy valamelyik, nem akarok hazudni, T-54-es vagy 55-ös tangnak az indítómotorjából fejlesztették ki. Tehát ugye azokat a nagy igen, tankmotorokat igen, igen, igen, egy külön igen. benzines indítómotorral indították be. Értem. És annak az indítómotorjából fejlesztették ki ezt a 1196 köpcentis motort. 1196 köbcent is volt igen, az aprózsac? Igen igen, igen, igen, igen, 1196 is volt. Két ajtós, uh -huh. igen, előre előredönthető ülésekkel. Igen. igen, úgy lett hátra beszállni. Végülis nem volt kényelmetlen, de mondom, hát furcsaságokat produkálsz. Milyen esélyei voltak annak? Akinek mondjuk az autója az, hát, hogy úgy mondjam, tönkre ment. Tehát létezette akkor már olyan szintű fogyasztóvédelem, vagy egyáltalán volt a -e lehetőség arra, hogy az ember azt mondta, hogy ha fennakadt a kuplung, és most összetörték a Verdámat, akkor kapjak egy másikat, javítsák ki, vagy vigyem haza roncsot, és üljek Ő, fölöttes kánis zakokba. Kánis a, bevők, nem, a telepen fordult elő ilyen, tehát mm -hmm. úgy nem ment onnan ki. Ilyen, ilyenről nem hallottam, hogy ezt kint forgalomban előfordult. Aha, értem, értem. Tehát, de ettől függetlenül volt, volt azért alkatrészellátása. Hát az időben melyik hatónak volt komplet egyiknek sem. Tehát mindegyiknek nehéz volt beszeremni, a Skodair, ugye Cseszlovákiába kellett járni, akinek Szovjetunió volt valaki a Moszkicsához, meg az apró, és a Szovjetunióból, uh -huh. tehát ugye az NDK-ból a Trabant, Warburg, Magyarországon tényleg nagyon rossz volt akkor az alkatrészellátás, de mondom, szóval nagyon-nagyon szervizigényes volt, tehát rengeteget kellett venni a dolgozni, hogy eladható állapotban kerüljön. Mint műszaki vizsgáztatónak mennyire kellett koncentrálnia, vagy mennyire kellett hogy úgy mondjam nem túl vastagon fogni a ceruzájának, hogy ezek az autók átmenjenek a vizsgán? Hát napi húszat tudtak előkészíteni ebből, ebből úgy tizet mindig visszazavartam, hogy nem jó. Aha. De, és ugye, mert először, mint szerintezet, volt ott, és volt egy jó főnököm, a kettőr uh -huh. kijött, és ugye a technológiában le volt írva, hogy az ajtosan írva, vastagon kell lenni a zsírnak, mert különben nem lehet használni, tehát a, egy hétig ott hát volna, nem tudták volna kinyitni. És ugye ki jött és megkinyitott, és azt mondja, hogy néz ki ez az autó, hogy van előkészített, tiszta zsírozsani. És akkor olyan mondja, hogy ó, maga hülye, maga nem ért hozzám. Na, jó, akkor azt ott is hagytam, akkor mentem át a tápjam uh -huh. autófelvigyelet, ez vizsga biztosnak. Uh, Annyit még, még áruljon el, el, hogy akik hogy amikor a, megérkeztek a boldog vásárlók, vevők e, átvenni az autójukat, akkor, akkor milyen arcifejezésük volt, amikor meglátták, megkapták. Igen? Na, én, ez a, ugye általában vidéki emberek vettek. Uh -huh. Tehát jó, a városi emberek nagyon ritkán. Igen. De akkor a félfalú jött, tehát tanács előtt mindenki, szólt, oszták a demizsont, uh -huh. Taraszolvenciába is jutott mindig belőle. Ja, Így meg meg valami gyorsan. Szóval, <gül> tehát, tehát az egy népünepé volt. Not, hát Egy, egy falusi embernek egy ilyen hát altó. De hát napi szinten előfordult, hogy 68 8, mit tudom, ki kellett menni a Szentendre útra, mert már ott lerobbant. Igen, ez lett van a kérdés. Utamozni. Szóval ez, ez, mondom, ez napi szinten előfordult. Megérte autószerelőnek lenni, vagy, vagy szerelőnek lenni vidéken? Hát, hát biztos, hát biztos, biztos, biztos. Mert oda kerültek mert, akkor? Mert mondom, hát az, az tényleg úgy, hogy valaki mondta, hogy többet feküdt alatta, mint a... Igen, igen, a kedves hallgatónak a férje. Tehát... Igen, de mondom, stádium utolsó bosszujának hívták, nem Koszigén. <gül> Köszönöm szépen, Ferenc. Kérem, viszont, 24 06953, illetve 0630 197 14 -48, és 197 14 -49, ezek az annó zaprozsett számai. Ma egészen négy óráig ezzel a fantasztikus autóval foglalkozunk, amiből kiderült, hogy talán 50-60 van az országban, de egyébként, amikor forgalmazták 23.316 darab került értékesítésre. Halló, napot kívánok! Szia! Szép rövid leszek, mert stroke miatt nehezen beszélek. Okay. A trabantra zálat volt 4, 75 előtt, nem lehetett uh -huh. előfizetni. Volt egy nap, amikortól újra felvettek, és első nap fizettem be, postadátum számított, és öt év múlva igazolták vissza. És a tévében jelentult egy hogy a Zaporos szervezett sát akkor egy hónap alatt megkapja. Eltelt öt hónap ment a reklám, sehol egy autó. És akkor átreklámázottam, és akkor mondták, hogy ha hajlandó vagy a györbe elmenni Skodáért, uh -huh. akkor egy megkapol egy, egy hónap alatt, kaptam. Kérdeztél árakat, Igen. a Trabant 46 ezer volt, a, akkor az Aboros 58, és a Skoda 72 volt györbe. Értem. Illetne nekem nem ez az és nem trabantom. Értem. Hogy nem lett az embernek ez a erről szól ez a történet. Köszönöm szépen, Igen, hogy hívtam. Viszont hallása, szervusz. Jó, ha hangja van az audio a kispolák elő sem ugrálnak el, meglepetten az emberek írta egy kedves hallgató a 0630 953 ra Halló, napot kívánok. haló Helló, jó napot kívánok! Helló, jó napot! Én már szerettem volna a harckocsinak a indító e motorjáról beszélni, de már hallottam, hogy már említette valaki az előbb. Annyit tegyél meg, kérlek, vagy legyen olyan kedves, halkítsa már le a rádióát, vagy kapcsolja ki, mert egy kicsit még visszhangzunk. Igaz, köszönöm. Köszönöm szépen. A akkor most már csak... Ami után elmondtam az előbb. Igen. Azt adottam. hallottuk tehát, hogy az indító motor került volna a tankindító motor szóban. Uh -huh. Most annyit, hogy nem nagyon szerették ezt az autót, mert csúnya volt, és a fiatalok mindig lenézték. Igen. az idősebbek vásárolták. Mi, ez nem is húzom az időt, hogy buszom másnak is. Jó, nem, nem húzod. Azon gondolkodom mert hogy én gyerekként láttam ezeket az autókat, hogy, hogyha visszanyítani kellene, mert ugye folyamatosan arról írnak az újságok, hogy ez orosz-szovjet kiskocsi volt. Hogy mennyire volt ez valóban kiskocsi? Egy Zsigánál kisebb volt, egy Skoda? Kisebb igen? kisebb volt. Igen? Nem tudom, hogyha emlékszel rá, hogy volt egy, Heneres Prince nevet, ez kis igen, autó. Igen, 4-es, ez szóba is került, igen. Az egy jó minőségű autó volt, nem szabad összehasonlítani a kettőt. Én be is fejezném, annyit szeretném uh -huh. csak ötletként mondani, hogy az egyik a Momkultúrház, ha egyszer sorra kerülhetne, és a másik, ami óriási felhődülést fog kelteni, az Ecceli Piac, ahol mindenki annak idején, a Farmert, meg a Rubens bevásárolta. A hálás az... téma lesz. Jó, a, a MOM nem is a kulturális központ, hanem maga az egész MOM part. a régi kultúrház. A, a régi kultúrház. Jó, jó, jó. Én jó. ott dolgozom mellette, naponta láttam a, a, a plakátjait, sőt időnként átszoktam menni oda a pogácsát vásárolni. Ezzel jó, hát a egy titkot. A De hogy milyen, miért az? Miért volt Te... jó? Hát rengeteg jó zene volt Aha. táncolni a gyerekeket, amikor lett oda lehetett vinni. Tényleg a Na jó. Akkor szólok egy a szerkesztőmnek, hogy, hogy, hogy helyezzük el a táblázatban a, a, a momkultúrt. Jó, köszönöm szépen, viszont hallástól! És ez ez az egycserék. Ne felejtse. Ne, viszont. Jó, oké, oké, tehát ecseri és momkultúr. Illetve 24 egy újabb idézett a budapesti képeken csoportból. Örményországon mesélte nekem egy taxis, hogy az édesapja, aki háborús veteránként Berlinig eljutott és sérült lábbal jött haza a háborúból, kapott a szovjet államtól ingyenesen egy zaprozsecet, amit hat évente újra cseréltek neki egészen a szovjetunió összeomlásáig. Halló! Halló! Jó napot kívánok! Kedves hallgató van a vonalban, csak még nem szólalt, meg nem tudja, hogy ő került adásba, úgyhogy Úgyhogy akkor arra biztatjuk a hallgatókat, hogy tárcsázzák a 24 at és beszéljenek. haló. Szép napot kívánok! murányi Irén vagyok. Készcsók És én két fülessel is rendelkeztem annak idején, illetve a családunk. Az volt a nev, hogy füles? Uh -huh. mert hogy két oldalt olyan kis létbevezetője volt. Elefánt fül, igen. Na hát, elefánt, az az, az első, ablaknál. Ja, igen, mevestük, Úgy emlékeim szerint. Igen. Kérdezte, hogy, hogy hány kilométert tettünk meg egy húzamba. Egyszer uh, münchen hazáig. Azért tudom, hogy 701 kilométer München-Budapest. Mm -hmm. A másik az Szófia és Budapest, az valamivel több volt, majdnem nem 800. Nekünk IX 5214-es volt. <gül> És milyen volt az előfizetési sorszámba 13.975-ös. Honnan második... emlékszik erre? Azt mondja már meg. Tessék? Honnan emlékszik erre? Mert én ezt feljegyeztem magamnak annak idején. Hát ez egy csodálatos dolog volt. Aha. A vétel ára az 64.200 forint volt, <tos> és körülbelül olyan 4-5 hónapot vártunk rá. Uh -huh. Úgyhogy nyitottunk egy olyan ö, takarékbetét könyvet, amiben uh -huh. a Fülesnek gyűjtöttük, és mire átvehettük, addigra addig összegyűlt a rávaló. A második Füles az három évvel később, 79-ben született, ő már valamivel drágább volt, Majdnem elérte a 70 ezer forintot. Értem. Igen, igen, 70 ezer forintot, annyit, igen. Ő pl 49 Na <gül> volt. És, Nagyon érdekesek ezek az adatok. És, és milyen színű volt? Európát bejártuk, vagy nem értettem, mit kérdezett. Hogy milyen színű volt? Sárga. Sárga, az eset nem is láttam. A, a gyerek ezt szerette volna, uh -huh. és ezért sárgát vettünk. Ritka szép lehetett. Bejártuk vele, mit mondjak, Párizstól Ténig egész Európát. És ezeket a túrákat e, sikerül, sikerült abszolválni? Nem kellett? Tökéletesen, de, de azért kell egy jármű gépészmérnök férj. Uh -huh. Mert azért, azért az az igazság, hogy ő tartotta karban gyakorlatilag. Értem. És hát főleg a második fülesnél ott azért azt mondta, hogy bizony minden csavart meg kellett újra húzni. És nem. volt olyan, hogy, hogy, hogy túra közben meg kellett állni, és mint amilyen féltengelyt cserélni, vagy... Nem, nem, csak pihenni csak kellett pihenni, megállni. Kellett. Igen, azt, azt hangsúlyozzák nem. a szervízkönyvek, hogy illetve az egyik szerülő beszél az egyik újságcikkben arról, hogy látott valakit, aki az M7-es 120-szal döngetett egy zaprozsetszel, és mondta is, hogy na, ez holnap már ott lesz nálunk a, a szervízben, mert hogy egyébként a 80 kilométer volt a, a, az ideális utazósebessége. Ez, ez félreértés, ez félreértés, mert ha megfelelő jó minőségű oktán számú benzint használunk. Mm -hmm. Ez bizony elment. Na jó, de hát hol lehetett jó minőségi oktánszámú benzint használni? Hát volt a Shell, meg volt az Áfor, sőt, lehet, hogy csak az Áfor e, volt. Hát, igen, azért a Shell-nél, de, de azért, hát olaszoknál... Azért ja, azok, értem, hát ez már külföldön beszél, igen, értem. Úgyhogy és hát azért, azért az igazság az, hogy a Rivérát is felszántottuk, mert <laughs> hát meg voltak riadva, mert nem tudták, hogy milyen autók Úgyhogy igen, hát a léghütész az ilyen. Igen. Tudomásul kellett venni. Melyik a legemlékezetesebb kalandja az autóval kapcsolatban? Hát ja, egyszer volt, ja, ja igen, hát azt említettem, hogy a férjem beleszerelt ilyen lopászgátló. Azt mennyi, nem én, És hát elfelejtettem bekapcsolni, uh -huh. és akkor a belvárosban gyereket bábszínházba vittem, és már mindenki hazom még míg én voltam ott. És, hát de, de aztán... Ilyenkor mindig vasárnap délbe uh -huh. az urak mindig ott kint autókat szereltek, úgyhogy aztán oda-odaloktam az egyik csoporthoz, és ott aztán segítettek rajtam, és mondták, hogy fú, ha ő itt egy, ezt a vezetéket itt megszakítaná, akkor hí, uram a világért ne nyúljon. Igen, mindig a pirosat kell elvágni, ezt hallgattuk. És, igen. No hát ez ez, egy ilyen, ez volt egyetlen olyan emlékezetes, hogy hát ez aztán most innen nem megy sehová, de aztán mégis csak merettől, hogy eszembe jutott, hogy ó, azt a mindenit, hát igen, a kis kapcsoló. Az IX 5214 volt igen, nevük azon kívül, hogy Füles? Füles, igen, a második füles ő PL 4911 volt. Igen, de hogy mindig, mindig Fülesnek hívták őket? Hát volt az első füles, igen. Csak simán, az csak simán. A második füles, hát ott már második füles volt. <gül> második füles. Köszönöm igen. szépen, hogy hívott, Irén. Kész csóka. Viszont hallásra. Kábbi jó munkát. Köszönöm szépen. 24 3, ez itt az Annu Budapest a Klub Klubrádióban. Némi kis finom motorzaj. igen, ezt kell nekünk. Illetve egy hallgató. Halló, napot kívánok. Halló, jó napot kívánok. vagyok. Vagyok, igen, igen, igen, igen. Hát az aporozsetszel kapcsolatban én nekem is szép emlékeim vannak. Mi 77 ben vettük, használtan egy ilyen típusú kocsit. Fiatalok voltunk, és 30 ezer forintért vettük. Uh -huh. A rendszáma, sose felejtem el, UF 4721-es. UF 4721. 47-21. Írom most már a rendszámokat. Val valószínűleg jó lesz lottószámnak. Miért emlékszem ennyire? Aha. Márciusban született a fiam, első fiam, a kocsit azt valamikor május környékén vettük 77-be. És az első utunk Visegrádra visz. Az a baj, hogy ott van egy emelkedő. De az a baj, hogy ott van egy emelkedő. Hát az az akkor még nem tudtuk. Aha. Az első autó nem tudtunk róla. Amikor már mi étre mentünk szegben, mm. Balatonra, Igen. na, akkor mindig imádkoztam hátul, hogy, Jaj, hogy fel. Mikor mentünk Visegrádra, visszafele, egy stoppost vettünk fel egy kis katonát. Mm. Voltak sok gond volt vele az autónkkal. Valamikor, nem is tudom, talán 90 környékén, akkor adhattuk el. Uh -huh. Volt egy kasznicere, úgy hívtuk. Aztán volt egy motorcsere, uh -huh. zöld volt az autó először, aztán újítottunk ugye fehérre uh -huh. kasznia, de ennek már nem volt füle. Uh -huh. Aztán megjártuk ö, a mai Szlovákia területén, Hát valamilyen fürdőhely, de messze valahol az hegyekben. Uh -huh. Egyszer elmentünk, Martom, ő hova is? Temesre, ilyen vállalati utazásra. Uh -huh. nyaralásra. Két gyerek volt akkor, olyan hat és tíz év körüliek lehettek. Na, Marton vásárnál. Valami nem stimmel, sárganja. Hát ő azt mondja, hogy inkább nem menjünk vele, de két bicikli a kocsit tetején volt, és uh -huh. dugig volt a csomagtartó. Mit lehetett tenni? Valamit még csinált vele. Uh -huh. Akkor megint csak mentünk egy keveset, reggel nyolckor indultunk. Megint nem megy tovább, megint egy sárgangya. Nagy nehezen eljutottunk Zamárdig, -ig, a bevezető szakasznál. Na, ott teljesen kiesett a motor. Bocsánat. Úgy, hogy... Borzalmas volt. Hát az eléggé. Borzalmas volt. Vállalati üdülőbe mentünk, úgyhogy ez már közel volt. Megérkeztek Igen, bringákkal. Volt. Igen, de csak kettő volt. Kettő. És meg négyen. Ketten tolt. volt egy autó ő szervíz a Márdiba, ott a vasútállomással szemben. Minden évben oda mentünk gyaralni, tehát ez uh -huh. annyira emlékezetes. És na, ő kijött, a férjem egy stoppossal ment el odáig, mi addig a kocsiba voltunk, behúzták a kocsit, én a két gyerekkel vonattal szemesre, hát szóval ilyen emlékeinket. Te jó Isten, történt. igen, hát az lidérces. igen. Hát. A második fiam, amikor született nyolc, mert itt közben irogattam már fel, hogy na, <gül> mik is jutnak uh -huh. eszembe. ben született, Mátyásföldön laktunk, és éjszaka be a Zapiba robogtunk piros lámpán mindenen keresztül, ide a Délpesti kórházba. Igen. Hát az valami borzalmas volt. Én azt hiszem, hogy ott megszülöttem. Megszül helyben az autóban. Jaj, hát ennyit tudnék most. Szép kalandok nem voltak nem ezek, és, és szép kalandok voltak, volt egyáltalán Igen. jó benne bármi? Én Vagy csak így, totál szívás volt az egész zaprosetes élet? Akkor, amikor már mindenki lett benne cserélve, Aha. tehát a motor, a... akkor tulajdonképpen volt egy új autó. Igen. Hát nem volt rossz, na de Mondom, fiatalok, nem tudtunk mást venni. Jó, hát persze. Ez van, ezt kell szeretni, ahogy szokták hát, mondani. Van. A fűtése az, az nagyon jó volt, mert azt mondják, hogy valami kályha. Igen, igen, igen, igen. Szerűség, nem tudom, de az valami borzalmas meleg volt pillanatok alatt. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Én is köszönöm. Kész csókom, viszont 14:57 óra 57 person, azt kell kitalálni, Dani, hogy, hogy zenéljünk, hallgatót hallgassunk, vagy ismertessek még a hozzászólást a Klubrádió Facebook oldaláról, hallgató jön. Haló! Haló, jó napot kívánok! Tessék beszélni! Hát, Dani... A kedves hallgató nem halad bennünket, úgyhogy újra kell próbálkozni. Én jót akartam, De, hogy rájuk szavaztam. Igen, igen, igen, te, te mindig jó vagy, te vagy a hallgatók barátja. Egy hallgató azt írta a Facebookadara: arra, az Alpra volt a legolcsóbb gépkocsi, illetve személyautó az egykori Szovjetunióban, és mozgássérültek ingyen kapták meg az államtól, vagy legalábbis nagyon kevés saját részt kellett fizetni érte, éppen ezért volt népszerű a kevés pénzű és mozgássérült emberek körében, a fűtése pedig éppen azért a mozgásérültek igényéhez igazodva nagyon megbízható volt. Sok ismerősöm rendelkezett ilyen személygépkocsival, Általában a leggyakrabban színe a sárga volt, magam is ültem benne, méghozzá elég gyakran. Baráti utasként írta nekünk egy kedves hallgató a Facebook oldalra. Mindenféleképp használják a Club Radio Facebook oldalát, van az Annu Budapestnek is Facebook oldala. Érdemes lájkolni, mert másképpen elaltatják, és akkor így nagyon furán fogunk kinézni és az elkövetkezendő egy órában azért még várjuk az zapros recekkel kapcsolatos kalandokat. Hogyan jutottak hozzá? Persze, én elsodálkoztam rajta, hogy a hallgató azt mondja, hogy ix5214 volt az egyik fülest rendszáma, egy másik hallgató elmondta ugye az imént, hogy uf4721 volt a rendszáma, és akkor itt csodálkoztam rajta, hogy hogy az ember megjegyzi a rendszámát, és aztán persze én is rájöttem, hogy az első Uh, Opel korza az CYM605 volt, az Opel Astra karaván, asztmatikus karaván, az GFK 944 volt, a Chrysler az FAY 064, és uh, a Lancia meg HWT 001, ha látják, akkor abban én ülök. Úgyhogy ha uh, gondolják, akkor hívjanak, mesélnek történeteket, mekkora boldogság volt, mekkora szívás volt az, az projeszes élet, az andó Budapest várja neket még egy órán keresztül Kemény Danival és a szerkesztő Árval Brigitával. Köszönve a segítségét természetesen Kardos Józsefnek, aki tényleg fantasztikus ö, újságcikkeket halászott elő nekünk. Az András úti Merkur szalomban volt kiállító, ott barátkoztam beleírja egy hallgató SMS-ben, bele is lehetett ülni, az volt az ijesztő, hogy az olajcsere 2000 kilométerenként volt előírva. Már óra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 kedves hallgatók, folytatódik az annó Budapest az önök a lázatos narrátorával, Punks Nöded Miklóssal, Kemény van egy kis dolga, nyomogatja a gombokat, Árva Brigita pedig kontrollat tartja, Facebook oldalt is, meg az összes oldalt, mint kiderült, valaki azt mondja, hogy ez a e, tank motoros, tankindító motoros cucc, a Zaproszsécsel kapcsolatban. Ez egy hamis városi legenda, sajnálatos, hogy egy vele foglalkozó terjesztette a műsorban. Majd azért ki fog derülni az elkövetkezendő szűk 55 percben, hogy mi is az igazság ezzel az indító motorral. Minden este hívjanak bennünket, ha volt Zaproszsécsük, mentek vele, imádták, szerették, gyűlölték, kiesett a motorja, már hallottunk néhány történetet, és édesanyámmal beszélgettem a hírek alatt. Aki bizony azt mondta, hogy, hogy volt az a projektünk és még közlekedtünk is vele. Hát sajnos így jár az ember, hogyha öregszik, akkor elfelejt ilyen dolgokat. Milyen fontos emlékek kitörlődnek a fejéből, és nem emlékszik a rendszámokra, mint az összes többi hallgató. Szóval hívják a 240953 at illetve a 0630 et vagy a 1448-at és küldhetnek is nekünk SMS-t a 06303030953-ra. Halló, jó napot kívánok! Halló, halló, halló! Üdvözlöm! Halló, halló. Üdvözlöm! No, hát egy, egy, kis, egy kis emlékevel az autóról. Uh, vidéken dolgoztam, és uh, volt egy, egy kis hely, ahol mindig meg, meg, megálltam, uh, amikor beértem a munkajembe. Hát kérem, nyolc uh, óra szóval jártam dolgozni, tíz óra fele jöttek és szóltak, hogy te valami búg az autódban, Mennyi már ki, nézed meg. Uh -huh. Én kimentem, megnéztem, 56 fok volt az autóban, télőle 56 fok volt az autóban, úgy hagytam a fűtést. Aha. Hát ennyi. Tehát ha más nem is volt jól az autóban, a fűtés, az mocsak jó volt. De hogy sikerült szertenni erre a gépjárműre? Uh, Hát nem emlékszem pontosan, kettő is volt pedig. Igen? Uh, jaj, ja, tudom már, igen, az egyiket a szomszédtól vettem meg itt az alattam lévő uh, szomszédtól. Katona tiszt volt? Uh, nem tudom, mi volt ez az ember, fogalom, szóval uh -huh. sincs, volt, volt neki egy szaporizás, nekem meg mindenféle. Magának meg nem volt, kellett. Nekem egy... meg nem volt, igen, nekem kellett egy olyan autó, amit aztán uh, uh, kellett uh, használnom, uh -huh. Uh, hát egyszer fel is törték, elvitték a szerszámaimat, ami aztán csodálatos módon két év ma meg lett. Szóval érdekes, érdekes történetek voltak, de az api, hát egy balesetem is volt, vásárhelyre jöttünk hát a megint csak télen. Igen. A családot ott az autóban, én meg ugye keményen nyomtam neki, és megelőztem a hóekét, UH uh -huh. Nem kellett volna. Hát ez a, ugye az történt, hogy, hogy a vidéki rokonok megtömtek minket egy tyúkkal, tojással Igen. és mindennel. Hátul a két gyerek, ugye elől az asszony, és akkor megpöldöltünk az emlőtösön, de már itt egészen közel. Budapest, hát mert sietni kellett haza, mert valami ügyesorhoz sorozat hát ment a tévébe, és a gyerekek mondták, hogy azt látni akarják, uh -huh. és akkor, hogy ennyek már, menjek már. Mindig hát ez én mentem, nem kellett volna, igen, és hát lecsúsztunk, a, hát rápattantunk a, a, a elválasztó korláta, onnan, onnan meglepattantunk és bementünk egészen a Szántóföldnek egy olyan 30 méterjébe, uh -huh. Ez rosszul hangzik, Igen, és de semmi nem borultunk föl hála Istennek, Aha. de minden, minden, minden megmaradt, a tojás összetölt a gyakunkban Jó. volt, és mire szétnéztünk, addig ott volt egy. Egy. Egy. Holke. Nem, az Isten. Ez Holke? igen, fontosan <laughs> így van, és kihúzott minket, Tehát gyakorlatilag az egész úgy történt meg, mintha meg sem történt volna. Tehát egy. Álom mint egy álom, és az egésznek uh, a nyoma az annyi volt, ugye a baloldali buborék, ugye az a dominózus lékbeömlő. Lék. Igen, ez uh -huh. egy, egy kicsit beholpott. Ennyi. Ennyi volt. Azt az írták erről az autóról, hogy, hogy azt hiszem, hogy mit tudom én, egy perc alatt érte el a, a, a maximális sebességét, tehát a, a, mit tudom én, a 80 kilométer É, nézze, nem, nem voltak nekem ilyen csúcs kísérleteim az autóval, én gelkáztam annak idején, és ezzel, ezzel dolgoztam, nagyon sok helyre mentem, ahova egyébként nem lehetett volna a vidéken. Mm -hmm. Uh, dolgoztam is, és uh, nem volt ezzel nekem soha vajom, de ilyen, ilyen csúcs kísérlet, hogy hány perc az a téla tehát yes. ezt, így, ezt így ezt így soha nem, nem gondoltam, de egyébként uh, nagyon kellemesen gondolok vissza, mondom, kettő volt belőle, egy piros, meg egy kék mm -hmm. a kék az uh, ilyen uh, tartalikalkatészként vettem valami elképes uh, összeegére mert hogy a tartalékkal, és még mindig megvan, a, mert amikor aztán a szamaras ember jött érte és elvitte, uh -huh. akkor, akkor a, a fűtést kivettem belőle. Tehát ezeket a fűtő, hát hogy is mondjam csak technikákat, ami ott benne, ez a benzinkazán gyakorlatilag Igen. ez volt benne, Ezeket kiszeleltem, eltettem, hogy majd egyszer lesz valami autóm, a belálkom, nem, soha nem került rá de, de komoly energiám volt benne, hogy, hogy, hogy ezeket, a, ezeket a fűtéseket, tehát 56 fok az autóban télvíz. Az mindenféleképpen egy négy. rekord, tehát most írok a Guinness, Guinness rekordok könyvének, Igen. hogy van, van egy ilyen eredmény. 56 fok. Hát ez egy két óráállás álló üzem volt, mert egy jó nagy akoblától is, mikor lejtöttem az autót, mm -hmm. utána még a fűtés simán ment, azt le kellett kapcsolni fizikailag, mm -hmm. hát, ha nem kapcsoltad le, akkor fűtött. Igen. A rudas középső gőz sincsen, szerintem, 56 fok. Annyi volt, büdös volt, minden guminek már uh -huh. volt, egy, volt egy szaga, szóval, de minden, de büszke volt a váz. Én autóm öltve 6 télen, de az tök jó. Megolvat minden a 30 méteres körzetben. Aki mondjuk egy zaprozsecben ül, az milyen autóra vágyik utána? Tehát az úgy van vele, hogy, hogy jó hát benne műk, a tutiban, van autóm, van csajom, Jobb lenne egy, egy egy lada, egy Moszkvics, egy Trabant, egy Skoda? Uh, Hogy mondjam, nem, nem volt ilyen. Uh, ilyen uh, Olyan ránk nem, nem, nem, nem volt ilyen uh -huh. választék, ami ő Tehát ugye dolgozni kellett, uh, uh, autók kellett, azt hiszem, azt gondolom, de most már nem emlékszem, mert ez nem tegnap volt, ennek hát hát 30 éve biztos van. Ö, nem, nem is emlékszem, milyen autó uh -huh. volt, utána lá, tán, tán egy zavadám volt, tán egy ezelkettes es adám, uh -huh. de már nem is tudom, tehát tényleg nem tudom. És a tényleg. Füles rendszám erre emlékszik? A, nem, nem. nem mert Me megnyugtató. Uka, vagy valami ilyesmi, nem tudom. K, talán, vagy nem. nem Örülnék, uka. ha nem emlékezne rá. Nem emlékszem. Jó nem, van nem, akkor. Nem, nem. Maradjunk hát, ennyiben. Nem. Köszönöm Úgy szépen. Kedzelő, akkor. Igen. akkor már, már érte telefonálni. Igen. Jó? Meg köszönöm szépen. Minden jót visz viszont. Viszont hallásra 24-24069530039714497 uh, a illetve 1448 ez az Anno Budapest Klub rádióban, ma ma Anno zápra Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Kész Gabriella kész vagyok. csak Gabriella. Én nagyon fiatalon jutottam hozzá, 24 éves voltam, ez 69 elején volt, mm. és körülbelül két évig volt nálam a kocsi. Az az igazság, hogy én nagyon szerettem. Télen nagyon kellemes volt az a melege, legfeljebb, mikor nagyon meleg volt, az ember leállította a fűtést, de különben az az igazság, ez volt a két év alatt nekem semmi bajom nem volt vele. Na most én ezen a kocsin tanultam megvezetni, tehát nekem ezért elég kellemes emlékeim is hozzá. Ön, és ez nem sértő, meg ne sértő miatta, Igen? egy ilyen benzintyúk volt benzintyúk, nem annyira, de imádtam a kocsit. Na, hát akkor az már benzintyúkság. Szóval az az igazság, hogy utána kb. 20 évig állandóan vitán volt a férjemmel hogy ki vezet, Aha. mert én egyszerűen uh, imádtam vezetni. Úgyhogy az az igazság, hogy azóta is vezettem, hát most már nem. Szerelt uh, is? Tessék? Szerelte is? Hát uh, az kevésbé. Aha az kevésbé, viszont az az igazság, hogy az olaj az jobban fogyott, mint amennyire a szervizbe <gül> volt. Igen. Szóval olajat azért igen. gyakran kellett bele Igen, ezt írták, hogy 2000 kilométerenként kellett olajat tölteni hát, Ez Szerintem volt, hogy gyakrabban, mert Aha. ugye azért az jó volt, hogy az ember azért minden nap indulás előtt vagy legalább egy héten egyszer-kétszer megmérte az olaj szintet. Igen? Mert hát azért az, az, az elég ijesztő, hogy, azért, a, igen, hogy biztos, ami biztos indulás van, előtt nézem meg Hát nagyon csalós tud lenni, ha csak az ember a lábára uh -huh. hagyatkozik, úgyhogy azt jobb inkább megmérni. És mondom, nekem nagyon kellemes emlékeim volt ez alatt a két év alatt. Semmi problémám nem volt vele. De jó. Viszont az az igazság, hogy én viszont nem bírtam ki, hogy ne próbáljam ki a sebességet. <gül> És <gül> most éreztem, most hogy ez tényleg. lesz a vége. Szóval akkor nagyon elememben voltam. Uh -huh. És a, akkor azért az utakon még 68-69-ben nagyon kevés volt. Igen, igen, igen, igen. Na, és akkor a kollégáimmal mentünk az m ah, hát akkor még hetes volt, és akkor én mondtam nekik, hogy én megpróbálom. Azt mondtam, nem, nem, nem. És akkor nekem, megmondom őszintén, akkor... Többet aztán nem próbáltam, uh -huh. de egyszer nekem 140-ben is sikerült menni. A minőségét. Na most az lehet, hogy én még a korai korszakba jutottam a kocsihoz, uh -huh. és akkor még lehet, hogy jobban ellenőrizték ezeknek a minőségét. Á, hát a sok az információk, mert hogy nem értetek hozzá a magyar szerelők. Hát ők az, sem az tudták, az hogy, lehet, hogy mit kell hát vele csinálni, nekem mint nem mondtam. Nem volt rá Úgyhogy azért mondom, hogy szerencsés voltam. Tehát a sebesség mámorát megérezte? Azt meg. Az aprózsetszben 140, meg. az sok. A, igen, igen. Mondjuk többet nem próbáltam ki azért, mert ak de akkor még nem volt sebességkorlátozás se. Tényleg. Meg mondom az úton szinte nem volt kocsi. Igen. Úgyhogy akkor és mit, egy... és mit érzed, hogy mindjárt szétesik az autó? Nem, nem, nem, nem. Én Finoman. nagyon nagy örömet éreztem, mm -hmm. és nekem, nekem, nem, nekem nagyon tetszett az a szágoldás. Hát az mindig Azóta jó, persze. A fékjei milyen voltak ennek az autónak? Tehát, jó. ha mondjuk 140-nél meg kellett volna padlózni, mert néhány őz elégülik az azt embernek. Azt nem, ál Istenek, azt nem kellett kipróbálnom. Aha. Úgyhogy, de különben, különben, Na majd kiderül. Jók voltak a fékek. Nagyon kedves Gabriela, köszönöm szépen, gyermekes értékelés. Oh, nagyon ezt. szépen, köszönöm én is, és nagyon szeretem a műsort. tisztelő köszönöm szépen. Köszönöm, viszont hallásra. Kész Azt írja az egyik kedves hallgató SMS-ben, itt ugyanúgy járok, mint a Piko péntek reggelente, hogy, hogy nem igazán jól olvasható. Szerintem én voltam az a stoppos, akit Visegrádon felvettek az aprózsettel, írja a hallgató Baderéva. Hátul ültem halálfélelemmel, annyira semmi rugózása nem volt, és a hangja, mint egy traktor, és a hely is nagyon pici volt, alig vártam, hogy kiszállhassak. Zárója elnézést kérek tőlük, aranyosak voltak, hogy felvettek, és apukámnak is csak egy barburgja volt, de én életemben akkor is először ültem, akkor először és utoljára ültem. Zapros ezben írta ezt nekünk Éva, a 0630 30 ra Halló, jó napot kívánok! Hallo. Halló! Aló. Hát, elvesztettük a hallgatót? És egy másikat is elvesztettünk? Tess, tessék beszélni, jó napot kívánok! Jó napot, üdvözlöm! Üdvözlöm! Az a, ö, beköszöntöm, hogy de, igen. Ez arra vonatkozik, hogy bugszadded. Ja, igen, jó, jó, jó. <gül> <gül> Oké, rendben. Ö, én úgy tudom, hogy nem lopkovic a NSU princből, ez a kocsi, hanem jóvátétel. Magyarok szeretik ezt mondani, hogy lopkovic, ezek lopnak. Egy csomó dolgot évtizedekig a németek jóvátételként fizettek a vesztes háború után. Igen. És hát gondolom nem az egész technológiát adták át, ezzel a NSU Prince formával megvan a dolog, viszont a motorkonstrukció az nem uh -huh. lesúl, és ennél a V4-es... saját fejlesztés volt. Hát, fejlesztés. Jó. A V4-es elrendezésnél az a gond, hogy nem lehet rendesen kiegyensúlyozni a főtengeit, már a boxernél is gond, de a V4-esnél nem... Is. Hát nem is találunk ilyen motort a világban. Sikeres, biztos nem. És... Ez sokáig gondoltok, ezt gyermekbetegségnek hívjuk. Uh -huh. Tehát ezt nem sikerült nekik meggondolni. Szerintem ez a motor ez nem OHC volt, úgyhogy ez egy korszerűtlen motor volt, tehát a szelepvezérlés nem fülvezérelt volt. És ezt csak gondolom. És létezett 900-as meg 1200-as motorváltozat is. És gondolom, a, ez az egyik betelefonáló mondta, hogy hogy kiszakadt a motor, hát gondolom nagyon rászkódott a motor emiatt a, tehát ez egész rászkódhatott nagyon uh -huh. a fűtése biztos, hogy jó volt mert ugye egy pluszkájha hát ez hallottuk a far, az 56 fokot, igen farmotoros kocsiknál ez mindig gond és uh, annyit tennék még ehhez hozzá, hogy a, a magyarok a számtalan is gondban vannak az oroszokkal kapcsolatban mert ugye a nagyapáink, dédapáink az első háború után mondták, hogy annyian vannak, mint az oroszok. Igen. És hát ezt mi 41 ben nem abszolváltuk, úgyhogy tettünk egy kis túrát a Donkanyarig, viszont a tanulság az előtte már megvolt, és 56-ban sajnos ismétlődött ez a dolog, de erről persze mi nem tehetünk csak az, hogy nem tudunk számolni. A kocsival kapcsolatban viszont nulla, nulla és a zápor között, vagy nulla és a trabant között azért nagyobb a különbség, uh -huh. mint a zápor és a merdzsó között. Ez gondolom egyértelmű. Hát nyilván, ha ön mondja. <há> nem, nem. nem. Nem. Autóra vonatkozóan ennyi lehet volna, még itt a hölgy említett az ús rendszámot, ugye 57-ben elkezdték a két betű karakter három, három számból álló rendszámot, uh -huh. ami, ami nyilván, mivel népjólétet kezdtek hirdetni központi bizottsági határozattal, nyilván pár év alatt kevésnek bizonyult, és akkor bevezették a, a négy számmal, tehát két betű négy Igen. számmal és aztán az is kevésnek bizonyult, és elkezdték visszaszedni a rendszámokat. Uh -huh. És az én motoromból is a kárs rendszámot így visszaszedték, aztán persze minden rendszám elfogyott. Az ús rendszám az a, na jó, szóval ez morbid, az a hullaszállítóknak ott a rendszáma. Uh -huh -huh. Nem tudom, miért kellett annak a pár autónak külön rendszámot adni, de, de az volt, és azokat is beszették. Úgyhogy a vége már mindent beszedtek. Ma is ott tartunk egyébként, szerintem ebbe a... Hogy a rendőröktől elvették az ers rendszámot, és most már is autók jönnek, mennek. Most ott tartunk, hogy szerintem ez a karakter is kevés, egybetűvel meg kellett volna toldani alapból, mert hát már az r meg mit tudom én, hol tartunk. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. RR út láttam tegnap azt hiszem. Igen, csak lehet kívánságra de valószínűleg az ja, elmének Jó. A, a másik meg a szerkesztő úr, a vaj az nem a füle mögött van, általában. Igen. Hát a fején van a vaj. A füle mögött valami van. Valami van a füle mögött. Aha. Igen, a fején van, a vaj, figyelne a baj. Haza nem menjen az ember napra, igen. Igen Akinek ráhol van, baj van a fején. A többi. Aha. Nem, ez elhangzott más szerkesztőknél is elhangzott, ez már. Jó, hát igen, igen, tehát a, a nyelvőrökért kiállt a, a kérdés, de szerintem vaj, ha, miután a fülünk és a fejünkön van, ugye ebben azért megállapodhatunk, tehát éppen lehet vaj is a fülünk mögött, amivel bajban vagyunk, ha napra megyünk. De ez már csak egy okoskodásunk, ezt hát inkább abba is hagyom. Hogy, igen, igen, de a füle mögött, akkor az azt jelenti, hogy a füle takarja a dolgot, tehát hogy valami van a füle mögött. Értem. Na jó, ennyit. Köszönöm szépen, viszont hát Nem lopkovics, az a lényeg. Nem okay. lopkovics. Jó váltétel, erről van szó. Úgy, és egyébként... De hogy az Opel gyártósort, azért azt hazavitték Németországból az oroszok az és... Is ugyanaz, és abból lett a Moszkvics, Igen, a 401-es, vagy melyik, amelyik Igen, itt Magyarországon Igen, nem Igen, volt, az Igen. még teljesen Opel Kadett, vagy mi. Igen, de, tehát azt, azt hazavitték, az nem Lobkowicz, azt... de háborús. De üzemot... valamit a Moszkvics további fejlesztéseinél viszont megrendelték a formatervet olasz uh -huh. irodától. Igen. Tehát a 408-as, meg a 412-es, uh -huh. az a Olasz designereknek, valami híres. Most nem mint be, valamelyik híres iroda, tervező iroda tervezte a formáját. Tehát az, az ma nem Lopkovic. Vagy Bertone, vagy, vagy. Hát volt egy pár, azért, meg igen, van is egy pár. Van, van, van. van Úgyhogy nem. Nyilván nem teljes, Nem kaptak teljes dokumentációt valószínűleg, uh -huh. ezért ügyetlenkedtek bizonyos dolgoknál. Úgyhogy milyen méretek, hogy most a csap vagy a hüvely mérete annyi, meg az illesztés ilyen tengelyeknél. Aha. Szóval ezekkel mindig gond volt, de hát van, amit is tudtak tervezni. Ke És kezd, őnekik... kezd Elvin ingaványos terekre engemet. Nem, tehát nekik már a háború előtt autógyártási kapcsolatuk volt, hát a Ford. Igen. A Gorky autógyárat, azt hiszem a Ford szerelte föl, vagy, vagy beledolgozott nekik? Nem fogom tudni ezt a szezonátményt sem megerősíteni. Ez még a Stálin idejébe van javába. Uh -huh úgyhogy nyilván hát ahogy tőlünk kellett az ilyen szokás, de nagy része jóvá tétel. Vissza a Szovjetunióba, viszont <gül> Vissza. Igen, tehát Dani mindjárt megkeresi a Back to the USSR című... Eh... Mondhatok valamit? Hogyne? <gül> hogy nyelvtanórán egyébként ez nálunk előkerült, ez a vaj van a füle mögött dolog, Igen. és ezt a az én egykori tanárom úgy magyarázta, hogy ez a szóláskeveredésnek a klasszikus Igen. esete, de de hogy önmagában egyébként ez a vaj van a fülemögött mögött is értelmes és megmagyarázható, Egy hát úgy egyazon jelentéssel bír, mint a vaj van a fején annyi, hogy ezt a nép így összeállította. Az Isten adta. Köszönjük szépen. Köszönöm a lehetőséget Köszönjük a kiegészítést Kemény Dánielnek. Azt írta egy hallgató SMS-ben bosszúból idéző el szeretettel rendszámok, egyenre amit tanultam UC1013, naptári napról neveztem el a két kocsimat, az első Fülöp UV 8446, 84 a második Gergely GF3007, egy másik hallgató SMS-ben írja, hogy V. János vagyok, Hello János! Nos, amikor 1973. október végén hazajöttem a vietnámi békefenntartó munkámból, vettem egy gyönyörű fiat 128-as autót. A pártitkárunknak Zaporozsjáce volt, és mindig javítgatta, megfényesítette azt. Amikor ő meglátta a fiatomat, mondta, hogy amíg ott lesz, addig ne várják jutalmat, mert ilyen autón van. 1981-ben voltam a mai Ukrajnában, Zaporozséban, és az tényleg hadibzen volt ezen a kocsin olajat és gyertyát. 5000 kilométerenként kellett cserélni, írt a hallgató 06 30, 30, 30 ra Ebből is kiderül, hogy az anno Budapest, ma anno Zaprozsec, ennek a legendás autónak járunk utána, amiből kiderült már itt az elmúlt másfél órában, hogy, hogy nagyon kevés van belőle, nagyon kevés helyen lehet látni, és 23.361 darabot értékesítettek, amikor értékesítettek. De lássuk, hogy milyen történetek vannak még ebben az autóval kapcsolatban. Hallói napot kívánok! Napot Kész csókon. Én vagyok, első hiszem, két órája, nyomkodom a telefont. A kedves Miklós, ügy. üdvözlöm önt is, és a hallgatókat is, én regi vagyok, 78 hát, éves. Nagyon jó egészséget kívánok. Tetszik tudni, hogy már vagy három ezer vagy egy hónapja? hogy én a Tiszáról beszéltem. Igen, nem is értettem, hogy miről beszélt egyébként. És vége lett az adászló. Igen. Na és én azt akartam akkor mondani, hogy mint most is van ez a gyermek, vagy milyen bénulás, uh -huh. napszulást kaptam, és persze kellett jönni a nagybátyám, mint dolgozott a kisúsági cipőgyárban 58-ban jöttem fel. Igen. 57-ben volt, nagyon beteg lettem, lumbáltak, 40 fokos láz, most látom megint a tévében. Uh -huh. És tetszik tudni, feljöttem 58 ban először Pestre életemben, mert az én drága nagyapám mindig azt mondta, hogy legyen kedvem háromkor fel kell aradni, kislányom, ha learadunk, megyünk, Augustus 20 án Pestre soha nem jöttem, hanem csak akkor, mikor mi jönnöm kellett. Mm -hmm. 58. szeptember 16-án, jöttem 18-án, kezdtem a hifúsági cipőgyárba, úgy Pestre, Moszúszomót. Rég-rég, utána bekerülöm a Dunacipőgyárba. Na hát mostan meg 78 vagyunk. És akkor volt a gagarin szó 59-ben. De 59-ben 59 még voltam. Mert mi mentünk kis a vala Fidel Kastrót nézni a repülőtérre uh -huh. Nem tudom, ő nem beszél senki. Hát erről nem, mert, mert még nem de volt ezt, téma, de hát egyszer ezt, még akkor, lehet, hogy Fidel Castro téma lesz. A ő is, mert, hát, volt, de, az hát, biztos, is szakáros volt, így. nem függ össze a kettő. A, a Fidel Castro még él még rég is láttam. Hát szerintem ő már halottam. Ez olyan jó volt, hát, hát nem tudom, hogy anyjam fértünk a stárautóra, de miért mentünk. Mm -hmm. Itt a stárautón teher, volt kis padok, és még zasnok is voltak, és mentünk a repülőtérre. Úgyhogy nekem az gyönyörű emlék. És én olyan rég hallgatom a műsorokat, Aha. még addig jó volt, mint Kádár ér, meg mindent én imádom jó, a műsorát, hogy <há> a mert én el nem mozdulok innen. Nagyon nem kedves. Jó, nem? Nagyon kedves, jó egészséget kívánok. Jaj, aranyom, Geri, mert van baj, baj van már nekem. De én nagyon szeretem a műsorokat is ne adják abban. Nem nem, nem, nem, nem, nem, köszönöm nem, nem haltatják el. Köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Köszönöm, köszönöm. Köszönöm legyen. szépen, viszont hallásra. Látják, kedves hallgatók, néhány hétel ezelőtt, amikor beszélgettünk a beszélgettünk Gagarin Budapest látogatásáról egy kedves hallgatóba az éméntibe, belefolytottam a szót, máig is emlékszem arra a mondatra. Azt mondta a néni, hogy hogy keltek át a Tiszán, és akkor nem tudták, hogy mi a homokos, és hogy mindjárt elmeséli, és én azt mondtam, hogy annyira gyorsan nem tudja elmesélni, amilyen gyorsan én elköszönök, mert hogy vége van a műsornak, és akkor lehúztam a kedves hallgatót. De most, hál' Istennek, e, úgy tűnik, hogy, hogy befejeztük ezt a történetet, úgyhogy visszatérhetünk a Zaproze-ceghez. Halló! Ezt lehetett a kedves hallgató. Azt írja a hallgató, hogy szivatás. Aha, én azt gondolom, hogy nem, nem szivatás volt. Azt szerintem kiszoktam szúrni, amikor valaki szivatni próbál, és, és arra másként reagálok. De halló. meg lehet próbálni, persze, haló. Jó napot! Ha, jó napot kívánok! Üdvözlöm! Én is hozzá szeretnék szólni erről a szaporozász történeteket. Tessék! Én úgy jártam, 1980 környékén vettem egy zaporozsecet. Hát uh -huh. egy paxi zsigám volt, de... Építkeztem. Hány környékén? Bocsánat. Esek? Hány környékén? Bocsánat. Az évszámot. Én, 1980. 80. Uh -huh. Egy használt zaporozsecet vettem 15 ezer forintért, uh -huh. mert építkeztem, és a, a zsigámot el kellett adni, kellett a pénz. Persze. És uh, én úgy jártam vele, hogy hát autószerelő a szakmám, uh -huh és euh, amikor megvettem, hát a motorjának volt ezernyi baja, de a maga karosszéria, meg futómű az aránlag rendben volt. És én a, a, az újabb kiadást vettem már meg, és azért adták elően olcsón, mert euh, mondom, ezer baja volt a motornak. Én szerencsés voltam velem, mert euh, kaptam hozzá hengereket, dugattyúkat, és tömít euh, gumikészletet, én kicseréltem ezeket a dolgokat rajta, és utána 20 000 kilométert mentem el a kocsival. Uh -huh. Nem volt vele különösebb bajom, egyet kivéve. Egyszer a feleségem jött hazaj és az utcába, ahogy befordult, megelőzte egy kocsi, és jelzett neki, hogy álljon meg. Igen. És mondta, hogy elfolyt a hűtővize, vagy folyik nagyon a hűtővize. Uh -huh. Most ez ugye léghűtéses volt. Igen. És nem nem vízhűtéses. Tehát nem folyhatott, igen. Igen, igen, és akkor megnézték, és a, az AC pumpából egy kis cső van, amire rá kell húzni a gumicsövet, ami átviszi a, az üzemanyagot a karburátorhoz, és azt a kis csövet kilőtte az AC pumpa. És a benzin gyütemesen <gül> ilyen fél méter magasságba lőtt föl. <gül> Na most a feleségem, mivel teljesen műszaki analfabéta volt, Uh -huh. És tényleg haza még az autóval uh -huh. úgy, hogy ami a karburátorban volt üzemanyag, a utca elejéről még haza tudott jönni vele. Uh -huh. Hát én nekem a hajam az égnek állt. <gül> az azt is, hogy bálók. Mondhatnám azt is, hogy bálók. Igen, majdnem, igen. E, és aztán berakasztottam ezt a kis részt, uh -huh. és más bajom nem volt vele. Egészen addig jártam vele, ameddig, mondom, kb. 20 ezer kilométert, ameddig az a megvolt, de ott már nem ért tartottam érdemesnek rákölteni. Arra emlékszik, hogy, hogy melyik volt az a legnagyobb távolság, amit mondjuk szerelés nélkül meg tudott tenni? Tehát, hogy elindult mondjuk Gyuláról... Nem szereltem azon kívül a uh -huh. autót, amit említettem, Igen. amikor megvettem, és ezt a kis... Igen, igen, igen, igen, te igen te az, az AC pumpás De én, én Egerbe voltam vele, Veresegyházán lakom, uh -huh. és Egerbe voltam vele, meg minden nap azzal jártam be dolgozni télen-nyáron, uh -huh. úgyhogy engem kiszolgált. Azt meg kellett hagyni, hogy 70-nel mentem, ha nagyon siettem, akkor 80-nal. Tehát annyit én, bírt? Én többet nem hajtottam, mert én elfogadtam azt, hogy ez a, a sebesség az, ami még ideális neki, mert valóban ez, ez nem egy nagyon modern konstrukció. volt. Hogy Milyen mondja. gyakran cserélt benne olajat? Én 6000 km-t. 5000 km-enként. 5 vagy 6, most erre már annyira pontosan nem de 5 vagy 6. Uh -huh. Azt írja egy kedves hallgató, és lehet, tudné tudni erre válaszolni. Nem hallottam, a műsorra lét a hallgató. Az már megvolt, hogy a kopolcsús Zápor Józsi váltója pont fordítva működött, mint minden más, ebben a biztos, megkérdezném erről a hallgatókat. A fűtés pedig nagyon na, na, jó volt, hiszen nem, a, nem motorhővel fűtötte az utasteret, hanem a motortól független benzinkáhával szerelték föl gyárilag. Normálisan balra előre van az egyes, az a zaproscben hátrafelé volt az egyes. Igaz ez? Ö, valóban volt ö, benne változtatás, de már annyira nem emlékszem, uh -huh. mert sok kocsin volt. Nem emlékszem annyira, hogy hogy, hogy volt, Aha. mert elég sok kocsin már más a, a kapcsolás, mint a hagyományos, amit említett az előbb. Értem, értem, értem. Arról hallott csak így, amikor a sebesség mámoráról beszélgettem Irénnel, De? akkor eszembe jutott, hogy vajon a, a, a ralliban észrevetette magát az aprózsec valamikor is, tehát hogy lehetette vele hát, eszetlenkedni. Annyit tudok mondani, hogy tőlem két fiatal srác vette meg az aprózsecet, uh -huh. én a, a rendszámot leszereltem, és csináltam valók egy adásvételi szerződést, és leadtam, és valami 5-6 ezer forintért elvitték, és ők arra vitték el, hogy itt van a közelbe egy úgynevezett lőtérdomb, uh -huh. és ott örködtek vele. De Aha. más ilyen hasonlóról nem tudom. Értem. Köszönöm szépen, Uram, hogy elmesélte ezt. Nagyon szívesen. Viszont hallásra. Viszont hallásra minden jó. 24 3 illetve 0630-1974-49, -14 illetve 14-48, esetleg, ha valaki rallított ilyen autóval, akkor fölhívhatja ezeket a számokat, vagy elmesélheti azokat a kalandokat, amelyekkel az Aprozettszel töltött életében találkozott, akár távoli túrák, akár nagy szerelések, akár kiugró vagy kieső motorok. Erről szól ma az Annó-Budapest. Úgyhogy tárcsázzák ezeket a számokat, megnézzük, hogy esetleg érkezett -e sms még külön, aztán pedig még ránézünk arra is, hogy a, a Facebook oldalon miket írtak egyébként, írhatnak a kérdés SMS-eket is a 0630 3095 30, ra az a műsorral, vagy a, az autóval kapcsolatban egyébként pélaci volt, aki feltette ezt a kérdést a Sebátóval kapcsolatban. Halló! Kész kikapcsolja? Igen, Jó napot kívánok! Én csak a két kalandomat mesélném el. Nos. A nővéremüknek volt Záporus, hát így hívta És férjem rábeszélt, akkor szerette. Ez 84 és 90 között történt hogy rábeszélte, hogy jó lesz az, ami 16 ezer forintért adt el egy férjem ismerőse a zaporos, hogy vegye meg a sógorom, aztán uh -huh. jó lesz neki begyakorolni. Na két kaland volt, az egyik az, hogy ö, pénteken délután elindultunk, mert a Tiszatónál volt nekünk ö, ö, nyaralónk, és a férjem már nem volt, meg az anyukám is, és mi meg mentünk ö, le a nővéremmel sógorommal. Na és már a, az M3-as elején ahogy rákanyarodtunk, már nekünk le, lerobbant az autó. Hát a sógorom az nem volt egy nagy műszaki szegünkén, Aha. mert irodába dolgozott, és azt mondta, hogy toljuk, mi elkezdtük tolni a nővéremmel, ő meg bennült, ugye kormányzott, Igen. És, de hát mentek az autók ma akkor is a a comba, vagy péntek délután elég nagy forgalom mm. volt, és egyszer csak megáll mellettünk egy rendőrautó, és akkor kiszáll a rendőr, és akkor szól az sógoromnak, hogy azt mondja, uram, meddig akarja, hogy ez a két hölgy tolja Igen. az autót? Hát azt mondja, hát meddig azt mondja, legalább a, a tiszatóig, a vácsalókig, hogy addig toljuk. Na, és akkor... Nagyon rendes volt, mert hívott egy ilyen ment autót és akkor megjavították. Ez volt az első. A másik pedig, hogy jöttünk hazafelé, nekünk ladánk volt, mondjuk azzal nem volt probléma, és a sóvorom, meg a nővérem, meg az édesanyám, akkor ők előre elindultak, mert valahova siettek. És mondja neki a férjem azt, hogy jó, csak menjetek, úgyis érünk. Hát gyöngyösen. Gyö gyöngyös belterületén. Uh -huh. Ott voltak lerobbanva az autóban, uh -huh. úgyhogy utolértük őket, de hát és akkor ott is segítettek a ott kihívtuk a sárga a uh -huh. mentőt, Igen. Úgy, autómentőt, és akkor mi akkor anyukán átszált hozzánk, úgyhogy édesanyámat mi hoztuk fel Budapestre, uh -huh. és a, ők meg el, őket meg elvitt a el szerelőhöz a a mentő, ez az autó mentő és akkor másnap ment a sógorom az autóért, és buszajöttek jöttek föl este, mi a csomagjaikat felhoztuk, de még ugyanennél az volt, hogy édesanyám szegénykém azt mondja, hogy hát ott körbeálltak bennünket, hogy két autót az útszéleid erobbanva, hogy mi történhetett azt hitték, hogy valami nagyobb baj van, <gül> és akkor mondja ott egy fiatalembernek, hogy Fiatalember próbálja elindítani, üljön be az autóba, uh -huh. és akkor megtalál a férjem. Azt mondja, a mama, hogyha elindult volna az autó, elvitte volna az összes csomagot, táskákat, minden, <gül> ha. <gül> ha elindult volna az autó. Úgyhogy ezt a két, sokat nem ültem az autóba, Aha. úgyhogy nem tudom, mi történt vele. Azt hiszem, hogy még el tudták adni valami fillérekért, vagy, vagy, vagy a Ronstalpen végezte, nem tudom. És úr, ráncszámadó, de többet nem tudok róla. Igen, ez, ez érdekes, teremt. hogy amikor az embernek van egy ilyen autója, és nem biztos benne, hogy, hogy el, elérve az út céljáig. az első, Aha. első autója a hogy úgyhogy. Volt, de hát nagyon sok kalandjuk volt, és mm. állandóan lerobbant, mondom. Köszönöm hát, szépen. Ezt szerettem volna elmondani. Viszont hallás... Viszont hallásra Váltótükör kapcso... kapcsolású volt, balra-hátra volt az egyes fokozat, írta nekem SMS-ben Andrása 0630 ra Haló! Itt vagyok, haló! Üdvözlöm, jó napot! Hát, jó napot kívánok! Inas voltam a Zaporodszervizben. Tudnék egy-két dolgot mondani róla. Hallgatom. A kocsinak nagyon korszerű futóműve volt, torziós rugós volt, uh -huh. és kereszt, hosszirányú lengőkaros, két lengőkarral, ez a lancsiák futóműveknek volt abban az időben tartozéka, és ez rendkívül korszerűnek számíthat. Ma is egyébként egy elég jó uh -huh. megoldás. Amellett léghűtéses motorja volt, V-motor valóban, négy hengeres, 40 lóerős, Hát a 40 erősen nem nagyon lehetett akkor sem realizni, de alul teljesen le volt burkolva vízmentesen a motortér. Tehát egy abszolút érdekes megoldások voltak benne, és plusz a benzinkája, ami szibériai viszonyokra hoz hogy Bocsánat, bocsánat de csak azt olvastam, hogy hogy a, a, a padló lemezése különbözött a, a korábbi autóktól, tehát hogy nem papír volt a, a, a gumi és a izeközt, hanem valami szigetelő anyaggal. Így van, eh. így van. Na most ö, beszéltem a garanciásokkal, és uh -huh. mondták, hogy ez a kocsi ez katonai célra lett kifejlesztő, futárkocsinak szánták, de a hadsereg nem vette át, szovjet hadsereg, uh -huh. mert nem volt összkerékhajtású az autó, csak hátsó Igen. És meg, meg egyéb kisebb fogyatékosságai voltak, nem négy ajtós volt, hanem csak kettő. kettő igen. És ezért a hátulügyöknek nehéz volt hirtelen kiszállni belőle, tehát támadás esetén nem tudtak volna hirtelen kiszállni. Igen, sőt, ha négyen akartak benne utazni, akkor egy embernek mindig ki kellett szállnia. De <síns> ez csak egy vicc volt. <síns> igen, igen. Viszont tényleg légkültéses volt, de mondom csak 40 lóerős motorja volt, és valóban egy dübörgő hangot adott, érdekes autó volt. És azt szeretném mondani, hogy a legfontosabb tapasztalatom szerint a kuplungja nem csapágyas volt, ki, nem kinyomó csapágy volt benne, hanem szén volt benne, szén, kinyomó szén. És ez a szén az gyakran tönkrement, hogy átlag 6 havonta jöttek be az ügyfelek, hogy szemet kecseg az autóba, illetve hogy a kuplunk tönkre ment benne, és akkor ki kellett szerelni a teljes motort, sebességváltó, nagyon könnyen ki lehetett, mert csak le kellett ereszteni az egészet. Egy blokkba szétszedni, betenni újra a szemet, fölemelni, becsavarozni, és kész Magyarul könnyen szerelhető autó volt? Igen, nagyon egyszerű autó volt, könnyen lehetett szerelni, a rám bízták, mint én azt mondom. Uh -huh. út, a utca sarkán volt ez a szerviz, most már lebontották. Igen. Ez volt a moszkvics Zaporozset, Mercedes NSU és Ford szerviz volt. Én valamennyi márkát csináltam ott. És ez azt jelenti, hogy, hogy azért hat hónaponként felfelbukkantak a, a kedves vásárlók, vagy használók az autójuk a szervízben? Igen, hát ugye használattól függött, de gyakran jöttek valóban. Többször kellett cserélni. 72-ben voltam ott, uh -huh. 72-73-ban. Drága volt a szervizelése? Tehát amikor az ember bevitte, hogy mondjuk a, a kuplung, ami említette azt, hogy szenes volt, hogy azzal volt probléma, vagy, vagy bármi mással, akkor ott kellett hagyni az embernek az összes pénzét? Nem, majd talán nem. nem volt egy ilyen, általában egy olyan, tehát nem a, nem a gazdagabb emberek uh -huh. vették ezt az autót, hanem a kisebb emberek használták. Ugye a Trabant fölött volt egy kategóriával, mondjuk a Trabant után következett ugye, ugye, ugye az elismertség sorában, meg használhatóság sorában. Ha ön ha választhatna a kettő közül, melyiket választaná? Én akkor a mos, Moszkicsot választottam, volna a 412-es, mert egy prima jó tőzsó. De az nem volt opció, volt. Trabant volt, vagy, vagy Zaprozsec? <gül> akkor na, inkább a, a Zaprozsec, mert uh -huh. viszontságosabb volt a karosszériája, Trabantban volt ugye a 20 literes benzintank a motortérben, és az életveszélyes volt. Hát azért nagyon kevés olyan balesetet hallottunk, amikor bennéktek emberek trabantban, mert meg igen. igen, nekem egy volt délfolyam társam a teljes családjával. Tényleg? Bennéktek benne a két gyerek, Aha. egy út például. Valaki elkapta őket jobbról? Egy ifatájárautó, igen. Uh -huh. MDK találkozó volt. Hát abból igen, igen. És nem szerette egyébként az apró zseceket? semmi gondolom vele, egyszerű, mondom egyszerű, a Trabant szervizben is dolgoztam. Uh -huh. Tehát egyszerű e, autó volt, e, nem volt egy olyan olyan fóder, de nem, hogy mondja Volt ugye, mondom a rangsorban, így volt alulról fölfelé a Trabant, a Zaporozsac, ugye a műszaki szempontból Trabant, uh -huh. Zaporozsac, Moszkvicsak, és akkor jött aztán ugye a Mercedes, majd Ford, NSU, NSU Ford és Mercedes. Tehát körülbelül ugye ez volt egy tízes, listán, egy tízes listán, mondjuk a, a, a Kelet-Európában, vagy a, a szocialista relációban a működő autók közül a Zaproszsécs, az hanyast érdemelt volna. Hát nézz, olyan gyenge közepesnek. Már egy, a ötö, egy, egy ötös alá, egy négyes fölé. A tízes listán olyan, olyan hármas, négyes. négyes <híns> Igen, a hármas. kör. Én is a hármasra srácoltam volna, igen. Igen, igen, szóval gyenge közepesnek ítéltem volna. Egyrészt mondom, voltak visszatérő típus ugye ez a kuprunk szintővel. Uh -huh. De lehet, hogy nem tudták használni, és azért szóval nem tudom, óvatosabb használatot igényelt volna, vagy mást. Nem tudom. Lehetett De vele jön, kunsztokat azért. csinálni? Micsoda? Lehetett vele kunsztokat csinálni? Ja, igen, nem. Nem, hát, uram, ja, igen, 40 tehát, hogyha hátsó kerekes volt, 40 lóerőt valóban ló, nem, tehát. Nem, tehát nem Jó, lehetett. Ser, oled, lassan gyorsul, szóval Aha. Nem, Olyan lassú víz típusú autó volt, tehát nem, abszolút nem. Éppen mondom, nem volt egy olyan húdai, a vidékre, s, szívesen vették az üdégek. Igen, igen, ott már elhangzott. Tehát a kilincsel előre, az nem ebből az autóval kapcsolatban, keletkezett. Nem. Egyetlen, nem. Köszönöm nem, szépen, Uram. Viszonthallásra. Viszont, hallásra, viszont hallásra. 24 06 3, illetve 06 48, lassan végére ér az Annó Budapest, de azért miért még a hallgatók beférnek. Halló, jó napot kívánok. Halló, jó napot kívánok. Készcsók. Erzsébet vagyok, üdvözlöm. Üdvözlöm Erzsébet. Azt hittem, már nem kerülök be, hát nem különleges kaland volt, csak az, hogy én szívességből néhány hónapig kellett vezessek egy zaporozs eset, uh -huh. ugyanis az unokahugom vásárolt egyet azzal, hogy tényleg rövid kellett várni rá, hogy mire megjön az autó, neki lesz józsítványa. Aztán nem lett. Uh -huh. Viszont nehogy elveszem a garancia, ha valakinek vezetni kellett az autót, én, én rám esett a választás, aztán másodszor, meg harmadszor is elbukott, a végén kellett neki ilyen pályaalkalmasságira is menni, és utána én szereztem neki valakit, aki megtanította vezetni, mert ő sajnos kezdett, és az nagyon nehezen kezelhető autó volt, mint kiderült a Skodán megtanult pillanatok alatt vezetni, uh -huh. aztán megszerezte a jogosítványt, és akkor még én segítettem neki, néhányszor beültem mellé, kivittem a városból, és ilyen hasonló, de semmi különös kalandja nem volt, uh -huh. elég sokáig hajtotta az autót, hát persze, hogy nagyon óvatos vezető volt. Nekem egyetlen szörnyű élményem volt, amikor először beültem, és most, most az előző telefonálótól tudtam meg, hogy mi volt a gond. Én a ladához voltam szokva. A sebességváltó? A sebességváltó. Amikor amikor ö, beültem a kocsiba, uh -huh. hát jó, hát autó. Autó ugye minden ott van, ahol szokott lenni, úgy nagyjából. És óvatosan elindulok, és nagyon hamar jött egy kereszteződés, ahol ugye értelemszerűen lassítani Igen. kell. Igen, visszakapcsolni. És én, én Benyomtam a kuplungot, aztán fékeztem, és nem történt semmi. Úgyhogy meglehetősen ilyet voltam abban a pillanatban, uh -huh. de aztán megtanultam, hogy hogy kell a kuplungot kezelni, úgyhogy valóban szokni kellett hozzá. Ja, tehát nem is a sebességváltó, tehát nem a sebességek elhelyezése, nem, tehát nem hogy jobb egy, váltó, hanem a kuplung, a, kuplung. a kuplung volt másmilyen. Mondok, fékezni uh -huh. akartam, és... És egész egyszerűen képzelj el azt az érzést, hogy jön a kereszteződés, és az autó nem lassul, és nem áll meg. Úgyhogy az egy rossz élmény volt. A másik meg az, hogy amikor először bementem a munkahelyemre, és beálltam, uh -huh. és a, a munkahelyem sofőrjeivel elég jóba voltam, és meglátták, hogy beállok az aporozs egyszer. És körülállták, mondta Erzsi, megőrült, hát honnan szedte ezt az autót? Úgy kiröhögtek, hogy ez nem, nem embernek való. Nem győztem mentegetőzni, hogy én ezt most csak szívességből vezetem. Azon gondolkodom, hogy voltak-e extrák az aprózs Tehát szerintem rá, biztos, hogy nem volt benne semmi nem, extra. Nem, a Kaján kívül a Kaján, szerintem igen. más nem Tehát volt. rádió nem, ablaktörlő volt az extra talán, vagy az Index, <coughs> vagy a Sebáltó, vagy a Kuplung. Nem, ez, ez a Kuplung, uh -huh. ez, ez egy különlegesség volt szerintem. De most, most értettem meg alig mm -mm, hány év után, mert... Hát, Milyen hogy mondjam, jó, hogy itt az anno, tehát, hogy el, eltelik 5-10-15-20 valamennyi év, és akkor kiderül, hogy mi is volt igazából a probléma. Köszönöm szépen, hogy hívott Erzsébet. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatott. Viszonthallásra. Azt írja az egyik kedves hallgató SMS-ben, hogy az a leges legjobb az annóban, hogy politikai oldalaktól mentesen minden magyar ember boldogan mesél a békebeli emlékeiről. Egy másik hallgató azt írja, hogy nekünk a 70-es években volt. Apukám nagyon szerette, sose hagyott minket cserben, bár mindig szeret, a hangja miatt traktornak csúfolták. Van hallgatunk? Nincs te. Én ezt a kuplungot még mindig nem értem. Jaj, hát az a baj, Dani, hogy... Hogy te sem vagy műszaki ember, meg én sem. Tehát nagyon ügyesen tudok bólogatni, amikor azt mondják, hogy, hogy a kuplung az szenes volt. Te és igazából nem, olyan... nem is érted, amit a hallgató beszél csak bólogatta rá okosan. Hát most, figyelj, most kötegszel velem, vagy most mi van? Tehát a kuplungok az nem értek, majd, majd akkor elmondja a hallgató. S szenes kuplung volt, és kész, vélátás. Aló, jó napot kívánok! Don... Jó napot kívánok! Hát... Dani bosszant, elveszem tőle a telefont, vagy a gombokat. Halló? Itt vagyok, hallgatom. Jó napot kívánok, Julianna vagyok. Kész csak, Juliana. Hát nekünk is volt egy kis zapkónk, Aha. 16 évig. Na, szépkor. De mi úgy kezdtük, hogy megkapta a férjem, uh -huh. volt a családba autószerelő, és az ajánlotta nekünk, hogy vigyük el hozzá, mert a csavarokat meg kell húzni benne. Úgyhogy elvitte, megcsinálták, és nem volt vele sok hmm. problémánk nagyobb hib hibája. Uh -huh. Na most egy, volt egy olyan ö, ö, esetünk vele, hogy a gyerekeim Bélapát falván és mi felmentünk hozzájuk vasárnap kirándulni, hogy meglátogatjuk Igen. őket. Többen mentünk ladával. Ö, Renóval, tehát több család mentünk, és leálltunk fönt a tábor mellett, magas volt a fű, uh -huh. és akkor észrevettük, hogy előttünk a kilométerkől. Igen. Na most. Eltöltöttünk egy kis időt, elhatároztuk, na megyünk, a gyerekeket összeszedtük, hogy elmegyünk a környékbe kirándulni. Elfelejtették, hogy ott a kilométerkő? Igen, igen. És... Erős gázzal. ...férjemmel, mi van, mi van, ki, nézd meg, hátsó keréknél akadtunk fent. Aha. Végig, a, ahogy felmentünk, feldudorodott a... <gül> Na, hogy mondjam, az egész alja. Aha. Hát azt mondja a férjem, most hogy megyünk haza? Igen, ez hát jó. Hát nem, mert, nem mertünk elindulni vele, ugye ki uh -huh. tudja, fék vagy bármi probléma, mit csinálunk? Igen. Ugye hegyek között jöttünk vissza és akkor a kisványomnak a matek tanárja is ott volt és az fiatalember volt merészebb volt hát azt mondja, induljunk el majd lassan hazaérünk haza is értünk vele nem volt semmi különösebb hát nem jöttünk ugye gyorsan uh -huh. már sebességről nem emlékszem Márta elvitte a szervizbe a férjem, azt mondták neki az volt a szerencséje hogy <gül> zapkolja van, mert mi így hívtuk, uh -huh. van, azt mondja, bármilyen autó, azt mondja, kilukadt volna végigazalja. Kikalapálták, ugye műszerekkel megmérték, semmi uh -huh. probléma nem volt a kocsival. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt a történetet. Szép volt. Úgyhogy hát ezt, ezt tudtam, igen. Köszönöm szépen. Két sokan viszont hallásra. viszont hallásra. Még egy hozzászólás. Közel 60 km kilométert zavartam levele, megjártam Kárpát aljáról Budapestet. Volt egy maximális sebessége 90 és 110 között, de az optimális 70 és 80 között volt. Borgászni járni a legjobb kocsi volt, volt hogy, est, hogy lezárták este a tiszta töltést új laknál, és 45 fokos szögben a nyálkás fűben. nem csak felhajtottam, de sorra húztam fel a zsigásokat. Akasznél annyi bal volt rossz, hogy két ajtaj volt, és a kettőnél több utást vittél, az egyitek mindig ki kellett szállni, igen, ez hangzott el. Pontosan 14 évet álltam sorba, mire, mire megkaptam, akkor 1984-ben már 5,4 ezer rubel lett az ára. Nedves nyírós időben folyton bepárásodtak az ablaküvegek, ha bekapcsoltam a fűtést, gatyára kellett vetkőzni. Ez volt az zaprozsec, az annóz zaprozsec ma. Vasárnap délután nagyon szépen köszönöm Kemény Daninak a segítséget és a Gombfényesítést Kardos Józsefnek a remek sajtóhátteret, Árva Brigitának, a szerkesztőnek a segítségét Most szorok a kedves hallgatóknak, hogy május elsőjén délután 2 és 4 között felvonulók kérték, anno Budapest lesz itt a Klubrádióban. Még egy kicsit gondolkozunk a témákon, de lehet, hogy szabadon választott lesz. Majd meglátjuk május elsőjén, miről is a műsor a sörvést nézett. Kint fekszenek a szülők a fűben. Viszont hallásra, pank. Dani, ne húzz le, mikor elköszönök. Punksnaded Miklós hallották, viszont hallásra!